Good dinner than the PN Louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you like just as if we wasn't Mississippi when we left movie show future wasn't bright but came the dawn so don't hand and i don't want to so say good night say good mother good morning rainbow is shining through good morning good morning bonjour bonjour buenas dias Përriaz Bojornëm Aciçërno Gud morgen Rekmish morgen Gud morgen Gud <gülüyor> morgen të yuuu Merim jesi Merim jesi blendin Merim jesi eri Merim jesi altin wow. Merim jesi altin <gülüyor> Merim jesi Merim jesi lori Merim jesi Mishët në ardur në kribinem jesi Merim jesi chtu qëtë qëtë qëtë në u në janë blendin të me yerin altinë në altinë Everlin, klavi femni 104, është ditë hënë, është fillimi i javës, fillim, po, i vërtet. Dhe data 22. Kjo është fillimi i javës. <të> <të> <të> Domethënë të hënën tjetër është data 29 dhe përfundimisht s'kemë më shkurt. S'kemë më shkurt, po. Është i vërtet. Sa kemi gjatë? Po, pastaj është mars. Mars. Edhe ky është mars sa disha. Mm. Marsi ka 31 bosaj gjatë. Sa një. duash? Po, hajde kjo se sa shaje. Edhe ky si shkurtësh, shkurt pak i gjatë. Po, po. 29. Po gjithsesi. Mirëngjesi ju, vësia kaluat një fundjavën? Mirë. Olta nuk na doli fare. Ose, jo, jo, po. jo, jo dashmir. Edhe sot mund të mos kisha dalë, po ëh? Edhe sot mund mos e, e, dhe dhe dhe dhe. të mos kisha dalë. E dëgjoj që tërheq hunde për paserë, kështu që. Kuptova. Jo, atë mm. atë zakon nuk e kam, më në sprry zakonisht. I nxjer për poshtë, po. Nuk e di mos ka ndonjë tjetër smort? Jo, jo. Unë elsumoj, apo vetëm 23. Ja, që flet ti bën kështu. E kuptoj, e kuptoj. Ej, Nice. Ti e ke lojë universitet, s'e, se morësh. Çfarë kishë? Çfarisht ajo? Ajo flama. Ishte një flamë dytë për këtë vit. E dita mërzëre. Po, po. Po këtë. Gjithsesi ojta duhet të ishte pa, dugesh... shumë më rëndës uh, e para, kështu që. Duket zguxam. Çu, çu ndodh sot për të bënë shërbim. Sigurisht e qetësuar. Jo, sigurisht e qetësuar. Po, po. Të bërmë një video flam. Po. Mir, javës tjetër ftoj përsëri në shpinën tim. E ftoj. Po. Gjithsesi, është, shtohet për jashtë. Po, nëse ulën kështu temperaturat. Po ulën, por nga ana tjetër ka ka dritë. Mund të sigurisht ndërruar ora pothuajse ashtu. Mm. Mm. Ora në, në si fund ja, të marsit. Po, zgjat në ditën e fundit të javës fundit të marsit. Jo, vetëm. Un them si mundu kua ora në gjithë informacionin është. Ora në fund të marsit. Se a jvon është, a? Aha. Duhet të bëresh edhe një muaj. Edhe një muaj do flem çiksi. Mesat duket nga që ka qiell të hapur edhe parë. Thonë që kur është parë kështu, nuk, se rreth mund të shërbejnë si batanie. Po, vërtet. Që e mbajnë pak atë të, të ngrohtënin, temperaturën, apo diunse çfarë. Kurse tani është kështu, i komplet në në të hapur domethënë. Si ka rënë, është vër. Ai oh. në më fare mëndyre. Oh, Holta. Urdro. Prape? Kimusi. Cëpunon ki Musi Doj vën bateri të reja Chti vën bateri të reja në e këtër pa... Një duhet një gishti është një kosh, diku mm. Një derë më tutje Cëpunon mm. Musi, olda, ju përnë një gjerë ati me mërë Po bët gjitha Po bët gjitha vek nështë Shku mërë Shku mërë Shku mërë Shku mërë Shku mërë Shku mërë Shku mërë Shku mërë Ay ay ay. Po ju që dolët, ç'bërtë? Me dolëm si kaluat? Filma bëm. Filma bëm. Në fund mbaruan. Në fund mbaruan. <kling> <kling> me filmin e njërit. Urime. I provë pakonë shtuash, po. Në shtonti. Po. Në katërat ras. Ju lumt. Ishim në 5, por për ne prandaj thuan, vjen në 5. Po çë të shtonën ik? Çetë shtunën ndër të them që të shtunën më erdhi festa. Po shtunën darkë do filloni me festën, ditën do mbaroni filmin. Pam. Skëlqyshëm doli. Bravo. Ishte mm. mirë. Ditë të bukura ti edhe ande nga nga Peza. Nga Peza. Fantastike. Ma aktorë më e qollsua. S'na rau njerëj. I zimçet. Pas keni bërë zarare. Ëh. Mm. Ja. Jo. Io s'kam bërë zarare, po. Ishte gardha ande. Kishte hunj. Uimpeze. Bravo. Kishte gardë, s'ishem më për sa tydje, nuk e di tash po se me ka qsuar. A kishte gardë andaj? Ose te afërmi e kishte ta gardë çurprishën. Ti po thon, tipa thua. Po të të të nuk dola dot. Do të zdilje dot se unë e di në cilën protestë ke dal ti. Në asnjë protestë. Me thon të drejtën këtu do dilje. Do dilje. Patyshim. Vërtet? Pa, kjo është një protestat që me çantëse. Po bien me fmin, nuk do ti një kënd lojra për fmin tënd. Jo. Një kënd mrekullueshëm lojrash. Edhe po zëjti ojta për fëmijën tënd do ta bëjmë. Jo, jo, mendoj të tjerë. Nëse nëse për mendojnë për fëmijën tim, le ta bëjnë aty poshtë pallatit, atje në park palat, nuk poshtë e. Dule. Poshtë pallatit do vinë patjetër. Atje është edhe një në fakt. Nëse ata janë kaj zërim. A nuk e ke një kasino oti poshtë pallatit? U mbyll, u mbyll. Tuan kasino, u mbyll. Ai nuk, vërtet. Lei më mirë kë. Sigur, sigur. Po, po. Ço do bëj? As ja kishte thënë. Jo. Ja. Tani po pres të betonizoje të gjithë i gjithë oborri aty. Edhe pse mund të kishte një çik vend për park. Mhm. Po s'po flas para kohe. Po makinat ku do i lini makinat. Ata stavan dëgohet fjalë. Makinat. Po, makinat. Po, ka edhe parkim elektrik. Oo. Oh. Pastaj, ajsi makinat sa janë ka edhe për Chazine, makinat, aty ka për, ka parkim elektrik, elektrik, elektrik. Lajim ose avori lagjësimi aty, pesë makina ka, kështu që për pesë makina ka vend dhe plus kësaj ka edhe vend për një stol, për një farë. Paktën duhet jesh mirë njëse që lagje po rehabilitohet E kam thënë këtë A, është Disa herë e kam si thënë Si dhe disa lagjet tjera Falimin derit Që mos bëshkë shumë Ata njeri une pak nashukur Jo, jo, shumë falimin derit, une kam thënë Di që pështë atë qështë se ka muzikë Robbie Williams, Mich, Dashu Kendi! Kendi!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 ora 7 dhe 10 në krypinë e mëngjesit në Club e Fem në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1371, Robert Stewart u bë mbreti i Skocisë. Në vitin 1512, ndroroi jetë në moshën 61 vjeçare tregtari dhe marinari italian Amerigo Vespucci. Në vitin 1732 erdhi në jetë presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Washington. Në vitin 1788 erdhi në jetë filozofi gjerman Arthur Schopenhauer. Në vitin 1876 Johns Hopkins University u themelua në Baltimore, Maryland. Në vitin 1882 u themelua mbretëria e Serbisë. Në vitin 1922, ndërroj jetë në moshën 61 vjeqare shkrymtari austriak Stefan Zweig. Në vitin 1952, Nicaragua bëhet antare e UNESCO-s. Në vitin 1956, Elvis Presley hyri për her të paj në liston muzikore me këngën Hard Break Hotel. Në vitin 1958, Egypti dhe Syria u bashkuan për të formuar Republikën e Bashkuar Arabe. Në vitin 1974, u themelua Organizata e Konferencës Islame, e fillimisht e përbërë nga 37 shtete islame. Në vitin 1974, erdhi në jetë këngëtari britanik James Blunt. Në vitin 1989, grupi Metallica kënduan këngën me titull "One" në ndarjen e çmimeve Grammy. Në vitin 1993, Çekia bëhet antar e UNESCOs. Në vitin 1993, doli në treg albumi i parë Radiohead with the title of Pablo Honey. <laughs> This is Club FM 100.4 And now we get back to Glindi and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Hello, hello! My name is J.C. Ah! Yes, I heard that the club is J.C. What? Mmm. Amon <coughs> na thuaj. <coughs> wow, wow, wow. E uh, Jeri ka fotot. Yes. Ah, okay. <coughs> <coughs> po pra, po si, jo. Çfarë fotot? E po shekam. Po si kam unë i pa. Okej. Po bëra, më thashëi që m'zirti. Po gjithsesi jo, do të flisja pak për uh, Deadpool. Mm -hmm. Deadpool, unë nuk e kam parë këtë. Ai son. Por uh, Deadpool është është hit i madh i moment shkurt. Në kinematë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe këtu. Sepo shikoja që edhe nga Cineplex ishte ca postime nga Deadpool, shumë i pëlqyer edhe këtu në në Shqipëri, por është është filmi ka marr 55 milion dollar vetëm fundjavën e shkuar. Dhe kjo vjen pasi kishte marr 138 milion fundjavën e parë. Edhe edhe këtë javë ka qenë filmi më i parë, edhe pse nuk ishte java e parë ore kam mundur premierat kësaj jave duke duke u bërë filmi i gjashtë më i parë ose më i si thua më më fit impros po, nga filmat që janë rated R rated R është kategoria ku futen këta filma për shkak të gjuhës që përdorin dhe filmat që janë rated R janë për të rritur sepse mm. gjuhë është pak e rëndë dhe në këtë mënyrë Atash mund të shkojnë për ta parë filmin, duhet të jenë mbi një moshë saktuar që e bën më të kufizuar audiencën, kështu që, që i bën më pak përfitues. Në vendin e parë është Pasioni i Krishtit. Nga filmat retidar që janë, si thua, kanë scena dhune etj etj etj. Ky, nëse fiton edhe 135 milionë të tëra, ka për të bërë filmi më i parë i kësaj kategorie në histori. Ai më fitim prurës. Ja, është bërë për 56 milionë dollar dhe deri tani ka bërë 238 milion Në dy javë Në dy javë Plasim vetëm për Amerikën e Beriut Në me thëmë 56 milion ka që në investimin Përta bërë filmin Dhe 238 milion Janë shvarë ka grumbulluar Dheri të mi është njëre nga një këto adaptimet e filmave E librave uh, Comic books që i shuar Dhe kam përshype në në që ka të bëj me, me një agent I cili është i smur Dhe në vëndës e të vdesë ta bën një eksperiment mental apo diçka e tillë dhe ky kthehet në këtë anti-heroin superheroin mm. që është pjesa e filmit Deadpool. Qëhtu që, që këy ka qenë 55 milionë premiera ka pasur këtë javë në shtet bashkuara dhe të tre nga këto premiera kanë dalë më dobët se sa filmi që vjen për javën e dytë. Deadpool gjithë duan të shkojnë ta shikojnë. E nëse doni sigurisht ta shikoni, sinema Plexi e ka Deadpool. Una komo se kan par. E sotë Unë të thëmë kësa jave të shohë Po, duaj që të shohë Po, duke të interesantë Se ka... Ryan Reynolds është është në të A i është njeri unë bas maskës Teka Deadpool Shohim së ndodhë 7.21 minuta tani në klubin e mqesit Mi shtë të keni ardhur që të qitë mi shtë dashur i përshëndesim i remitit fantastike Unde ja fele një erit e cila do të na frymësoj për tit në të sotë Dhe mbas i erit do të flasë Olta Që ka g <sukë> Gati, gati Atë e njësim e të jirë Atë e shpreja që unë kam zedur për sot është mm. nga të listojë dhe është kjo Jeta e vërtet jetohet kër ndodhin ndryshimet të vogla Shiko, shiko pa. Wow Jeta e vërtet jetohet kër ndodhin ndryshimet të vogla Wow mm -mm. Bravo Qa ke e i? Të zuri kolla? Të zuri kolla <laughs> Okej okay. Jeta e vërtet jetohet mishdashur kër ndodhin ndryshime të vogla. të vogla. Ëh. Mm. Si për shembull? Si për shembull? Hieri mm. vjen punë me kapele. Tan. Këto janë ndryshime të, mm. të jo, mm, vogla? Mm, mm, <laughs> pra. jo, Ëh. Po i madh nuk quhet. Ëh, vërtet. Po tjetër. Tan, tan, tan, tan. Ne zgjendim ndryshimin ti ose gjeve. Ne ta gjejsh vetë, Olta. Ëh. Po pra. Ha mi Olta. Jua kam ndryshimin. Po ideja më spor ndryshime të mëdha. Nisem me të vogla. Okej. Okay. Atëre, Olta. Po filloj. Hajde jepi është hmm. koha për të quar motin për ditën e sotme miq dashur duket i mi duke bukur them se mjafton sikosh lart por uh, që t'i japim dhe oltës momentin e saj i jemi olt 5 gradësh në këtë moment e 18 do jetë maksimale për sot dhe vetëm <të> 5% janë shanset për shi që do thotë nuk do kemi shi jo do thotë që 5% janë shanset për shi po janë pa përfillsh çfarë për sa për të tjera janë mbastë mos mos i mso fëmijët me oke oke le të martën në të njëjtat situata jemi pastaj ngamër pura flasim Pesëpunje shancesë të puni që do thotë që s'do keni shi. <laughs> <laughs> Faleminderit Vendi. Të lutem Olga. Ata përsërisë edhe vetë. Po vaji edhe patjetër, jepi. E jalar. Përsërite. Lora <laughs> sa e theti më bukur sa. Okej, okay, mirë. Faleminderit, do bësh ti motin. Nesër do bëj unë motin. Po. Unë bëj motin. Kur të duash ti? E kam qësu me komand. <laughs> Thjesht nesër. Nesër. Mi rregull. Okej. Okay. Parje m确në dhejrit dojtad Mhmm vraag hum hum … adoradar 러러러 Pelgar coronononononononon, ja kekini tij linguare nimi të mm -hmm, mm -hmm. një uh, burka Ta bëhet një po tëgevër ''boomusik exploji'' D Other Pro Hop 22 Uृ ihrem ashtu berg Sai само se të mexikon dhe në katr k Va i de të të të mexikosh Radi 4Q nghĩ se i të shikos Moi Ultra HD ja, ë një ndryshësi se 4K-ja. Po ti ke ekranin 4K, po spa të ekranin 4K ku është ajo? Po e di di, po eh. nuk e pash 4K, Full HD ah, ah, e pa. A Full HD, ai si sipër. Pse këto i bën më shumë ata? Po, 4K. A si dukën? Ai ai po filloi si Ultra <laughs> ja, HD me me njërin vesh, domethënë më herë me, me këto komentet për pamjen po e ajo. Ue, ue, ue, ue, ue. Alo, video kishë dhënë sekonda 13. Po pra, sa filloi. Ue, ue, ue, ue, ue. ue, ue, ue. ue, ue. ue. Qa rishit e tashkartun të të të? E t'i shkartun të të? E t'eshpërë Gjit drita, fishin si arë Si arë Beyoncé Pa ku e gjedet ti? Ta qikojte un pak? E gajte un njeri? Moj si u e dame Si e ka? Moj si u? Tiri... Ta një e gziston kjo? E gjedet? Pa pa ta një e gziston, fillim i se përshirja, qikojn qikë? Po kjo është vetëm pjesa ose... Një sekundë... është pjesa e Beyoncé s'kjo? Që kërkoni t'ja, po e tërra? Po, ajo që përshkoja unë ishte pjese e Beyoncé Në në që nga fillim i farë, ku di dhe Beyoncé në fillim A i gjitha po ejo? Po, a i gjitha A kjo këtu është po Një sekundë, të ashojmë një sekundë Ave që këzërën Jo, prapës është. A s'kës është? Ja. Ok, është e plokë, ti do vedëm pjesën me Bjonsen. Ja ta që gjëmë. Ti t'i intereson me... Pa këse më stë a shohën me këtë plenë? Pa kësë e do e këtë plenë? Ata duha medëm Bjonsen. A i e do për arsye... Shiesh. Po së mektaklisht. Me thënë drejten, qo se nuk do kishe qenë uh, edhe Beyonce pjesë e spektaklit, unë kam përshypen që do kshenë bedur pak vakët me Coldplay vetëm. Këshumë ndë edhe unë. E nejse kanë përdo njyra dhe kdo qërat i akusuan se kur... Njyra dhe një shumë buke. Pa ure, lezeqen. Por ne e pamë parët, që parët sa javë kaluan tani. Drei armë? Al? Drei armë në parë? Drei armë. Mirë. Oetë armë të fërët? Hidë, hidë. Mirë? Ja, për lë uë vë të flishtë. Okë, okay, për lë uë vë të flishtë. Wow! wow. <laughs> që sekond tani sepakon do. Ah. Ehm, do bëni pju tinga aktualitë, po. Edhe vërshem me këngë se e diun që do Bjonsa ti po. Tak më vandom. Se tikur fillon Bjonsia, është momenti që del Bjonsa që do ky. Ta çojmë nga nga dërguar. Pantera. Ëh. Jemën se është pjesa e kësaj, ja ku e ke. Jo, prapë shtjetër. Ah, u, që nga tjetër, Varya. Prapë shtjetër jo. Do atë që do Altini. Do atë që do ti. Prapë shtjetër. Po ku ka kënduar kjo? Po nuk e di dozë të fillimin këtë rrezik, se këtu jam. Ke parë koncert tjetër tim shoq? Së von këtu ti që je as këtu më dërgon këmu. Em basa. Beyoncé super ke koncertin e plotë. Kjo është tjetër gjë. Po kjo është Kjo është e vjetshme rrezik. Po pra. Po s'është e vjetshme, kjo është kushtet për para vite. Kjo po shumë është publikuar këtu në vitin 2014. O alti sa i vjetë. Po ne kishim bërë kanë fare atë. Po ne nuk do të ndryshëm. Po ne nuk do të ndryshitet. Shikoj atje. Kjo është para 2 vjetësh. Nice, shumë bukur, shumë bukur ishte atë këtu. Ah, un, pak kaçi në formësi në atë kohë. Të dhërfons, ai sepse pa se të bëi mama 2 herë. Pat më ngushtë. Por pak më ngushtë në vendet e duhura. Si më të gjatha këmbët këtu. Po pra. Kjo e t'ka për përshqybje t'i? 3 da t'gjë, gjithë së për takëtim për jo rëdumë kjo Gjo si duke da si qikani e rrote dhe, po E kam ndik farë Baby, it's you You're the one I love You're the one I need You're the only one I see Kjo e duke si ollëta, kur vesh qizme Kjo e kam përë më lori Kjo e rrëtë Ravse Shumë larkë, shumë larkë Jo, shumë larkë Je pak me sbeto, nda si në gjyrë po Ate po thojë ha, duhet i vesht qizmet në verë Lavon tapë <laughs> 1, 2, 3, 4 Tarat, tarat, tarat, taram Së pas ke fajër, Dino Kjo të shrujën të gjitha fajët E në pështë shënë nga e vjetër, mirë duket Alti? Alti? Oh, nice. Mirëmjeshi mm -hmm. që gjithë juve mirë se keni ardhur Mjësi, në klubin e Mirëmjesit në valët e Club e Femrë 104 edhe në ekranin e Club televizionimit çdo ditë me ju nga 7-a në 10. Në këto valë dhe këto ekran, un Blendi kjo ieri. Mjë ai aty që është Aldin Sula, ai Olta Rekash, mjë si më ne. Dhe Lorin Terezi sigurisht letavojmë një pyetje nga aktualiteti, vazdojmë uh, për mtutje. – Si thoni? – Dhe kërësht. – Për imë mbrerim. – Për fërësht! – Për fërësht! Ka patur dhunë, Dje Mishdashur, dhunë në parqe dhe stadiume. Kudoku ka gjelëbërim, ka dhunë në Shqipëri. – Kudoku ka njerët. – Për po, fatë kejsh. Pytja po, është në cilin, në cilin në deshje të kategorisë të dytë, Dje ka pasur një shfaqe të të të mensh me dhune ku edhe arbitri është goditur dhe portjeri praktikisht si shto të shtypi është linëcuar ku ka ndodur kjo? 0-6-19-20-7-12-22 dërgonë me sashtet uaj 7-30 minuta në këto momente në shkojmë të këvolevo te kjo është nga Gjusi Ferreri në klubin e mgjesit dhe me njëherë pasaj do të bimë dhe me anagramën për me sotme, juve, të të mesotme në mgjesi juve por ojmë tjeni mirë që të gjithë jaftën barë Kë kë asë, të në, të me shterë dëpërën, të shuk edë dënë me me, lë në shusta zë rime ezë paruri që maranë, e dë ž embryë, a derivët i në nëifë, a mengonë estë në e më kamë të në tu. Lo sapevo bene che l'amore ha limiti oltre non può andare le parole manco non sembrano svanirne certe cose iniziano ma non hanno fine Hello, mirë se vinin në klubin e Miqjesit, 70 33 minuta në këtë moment e un jam blenë këtu me Jerin. Mirëmëngjes. Na dinin Nolten edhe Lorin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lorin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Me gama. Ganti? Ganti on anagramën. Gaverna gramën çuna de gozza. Ojen. Anagrama në klubin e Miqjesit. Ti turu turu ti teruren Ti ty ty turu turu ti teruren Dindin Dindin Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Edip se them Tm Tm Tm Poçoj që po e vizatoj Se kemi me tym sot anëtm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Adem anaga bëritin e sotme më i dashur Është Du honi tem. Ordo? Mm. Du honi tem. tem. Praha me të folgjme në... <tip> e shqipnis me esme. Yes. Du honi tem. Jamen. <coughs> -ra në shë tem ja? Staj me këshu. Sure. Unë në? No, në shë tem ja? Ja. Yeah. Du honi tem. Men në në në në në në në. Së të honi jove, du, du honi im? Da. Du honi jem. Jem. Jem. Ja ja. ja, ja. Apo ja. Ja, ve homi. A, ma mos e thua dashu varet, varet nga niveli sa sa theun okay. katun njeze. Oh, Oke, okay. mirë. Po mund ta shitim. Sona, sona kësho juve jeni? Jemi shoqë më afër po. Një lagje ka, një. Lale. Hy! Ran nga kuçi na er. Po vëm. Çoça bon. Duhoni tem. Është anagrama. D U H O N I T E M. Duhoni tem. 0-6-19-20-7222 hmm. Dërgonë mesajë të oja pa haruar të shkua në dhemrin për që më fituris Kene në ide, Jero? Jo, për momentin, jo Jo, për momentin Merë shkruaj, urtënë hmm. një sirio laps më. Do t'jap dhe një letër? Apo ke letër? Po, ferim djerit Po, pa t'jeter? Dhe... Ja. <laughs> urtënë dhe një letër Do, do jetë një, një. orë nga primi më moqës Atërë, për një orë nga mishtan të primi më moqës Do jetë një orë nga primi Kësaj anagrame, qëna e gota? 069 27 22 2 është numërit 060 9 20 70 22 2 D-U-H-O-N-I-T-M-E Duhoni tem Duhoni tem Duhoni tem Qona pjetë një bërë A bo bo A lori, a lori, që këk të lori të një Më sëmbajtë shumë ata Dhe ka bërë shumë bugur të cikarë oh. <laughs> Tiri, ting Pimi duhanët me ndojmë për e në gërën Duhani është njëra nga gjerat Më të dëmshja Dëmshja e që njëriu mund t'i bëj Vedës Pire e duhanit që ka kton Lojloj së mundi është impotent Në bitë gjitha lori. Si do mos impotent Po t'i pje, s'ka problem Të gjitha këto Dhe këti nuk ka këtë efekt Më mm, më mm, më mm, më mm, më mm, më mm, mm. Ngjendet si filtr. <laughs> tirin tiri tirin tirin tirin tirin tirin tirin tirin tirin. Tiri tiri tiri tiri Mos je sholla, është vërtet. Duhoni ti, nuk e kam vetë portos. Udhëtra? Gjaz gjaz gjaz. Nuk kam se si vërtetoj. Ti nuk e ashtu, nuk e nuk, nuk e piti, të heq fare cigare, po. Shumë mirë për Olta. Zota ja, pish. Olta që ti thur ndo një herë cigare. <coughs> jo, asnjë. Për gjithëmit që na dgjojnë, jo, është gjëra, është një nga gjërat më të këqija. Teta Olta nuk e picika. Është një nga gjërat më të këqija çuna goca. Duhani shkakton shumë sëmundje, dha m'i bën të verdha, gocave u a bën zërin e trash. Mhm. Mm Gjista du vin era mm -hmm. duhan, që është shumë e rechelbur. Madje edhe rrobat. Edhe rrobat vin. Edhe flokët. Edhe po ti mëson që gjoja, çu dukesh si i rritur, jo, dukesh si plak, nuk dukesh si i rritur. Dukesh i shëmtuar. Rrudhesh. Unë vë dela elasticitet i lkurës për femrat, edhe për meshkujt, kjo që, që plakesh më shpejt, të grin nga lekët të ndoshëti këtu. Harzon shumë para. Bravo Lorin. Harzon vite jetë. Edhe është një vez shumë i yndyrshëm. Kështu që në këtë dritë le ta shikojmë njëherë në gramën. Duhoni temp. Unë e këmë gjetur të farnë është 069 207 222 069 207 222 069 207 710 222 222 Në ba themi kështë shumë 222 Që kemë altin Një një një një Maltina, nuk kisha që ieri thjesht ishte, thjesht më shova frymarrën e fundit. Frymarrën e fundit. E fundit. Do fundit për momentin. Por pastaj vjen tjetra. Kjo është po. Pastaj ri, 2 minuta pushim, dhe do të marr frymë prapë. Thuaj, këto ditët e fundit, nuk është të ke thonë këto ditët e fundit të jetës. Apo jo. Eksaktë, eksaktë. Dgjore, eksaktëmo. Më monga mbrapa. Që është bën shumë më. Kështu kështu Po zhvilime, zhvilime Zhvilime këtë nga lage ime E dhe e lori, edhe i uaj Nga park, pa zhkan dodo Se se ti ti se zhkan dodo? Jo, të sështë mos kësë ndodhë në një tjetër Ti, përlajme tje i joj? Pa, bashkë i pam Interesant E dhe atini isha e dhe lori isha O, për të mund si isha duke parlave e dhe i tjetër Perimdejt lori, si gidesh me njënë të janë Edhe un isha Isen dy Altina m'ati. E kuptova. Ëm. Që jemi donë të flisim pak edhe për atë për uh, ka pasur uh, në fundin e zonën, Elian Taninin, Vandalin, mm -hmm. Vandalin e, e, e Partisë Demokratike e në zonën. Kjo është Whiteon. Kjo është e quaj të shtypë. Kjo është e quaj. Ai jo, e quaj të shtypë. Whiteon këto Partisë Socialiste. Nuk vlen për epitet, asnjëherë, kjo është e <coughs> sigurt. Shumë um, Elian Tanini ka qen ka qen në këtë studio, ka qen edhe njërzë e njohur si aktivist i shoqërisë civile. Ës krijuen si ose themeluesi asaj nismsës mbiull Pemën Trënde. Ëm mm. ka mbjell me Qindra Emirapem. Tashmë Emirë nuk e di, po me Qindra po. Ehm um, ka shkuetur një libër. Ës autor programesh në Top Channel. Po. Djalë që kush e nje? Me ndonë që është një njëri i mirë Dhe me zë Ka dalë, ka forur Kur do që I është danshur që dalë e të flasë Dhe kur tjerëve suan banë Për shumë, kur ndërtojshin Hava në groba e madhe atjen Të kë posh digës i qenit Eliani dilte Se shumë njëres ishtë ndër 7 nqases Se thoshin Këtë një një qikë frikëse E ka përësysh këtu lu lego mondhe dhe Mosra vine mosë shumë Mori kërtenime dhe Eliani me që them ka treguar. Por çka kanë atje? Për për shumë protesta që kanë të bëjnë me natyrën, që kanë të bëjnë me mjedisin këtu në qytet, edhe jo vetëm. Që kështu që nuk është se është tipiku partiak, aq më shumë se çfarë, tores janë fare asnjë forcë politike. Dalin, në, ta, force, dalin në protesta për për Don apo, sepse këta të mos të rrugdolim më shumë për ato gropa, vetëm kur kur dolja e vendimit gjykatës kanë dolën, dolën mbas pilafit dhe, dhe thanë që Ishte një fitore e madhe Futja koddo me thangë Shë për të marrë meritat pas, pas për pjekjes Po gjithë të si Djejë Eljani u arrestua Dhe jo vetëm Eljani Dhe jo vetëm Eljani, 7 ja. vetë gjesej u arrestuan Për protestën të këparku kë i Lichenit Edhe kanë shpërthyre dhe rritët socialit Një këvesh Eljani kjo, kjo do të bëhet një mim E ke më resysh? Kam mm. si menjunjo fodo është Eliani duke i vënë prangat atij. Shumtifiga. Po era e parë që i vënë, çu është aktivist medisor, themelues i nizmës mbi lëpemën tënde, autor televiziv, shkrimtar e protestues. Së fundmi, ende i arrestuar. Tani ka dhe një rekord kriminal. Po po. Tani s'vëno dot asnjë, ja, se kudo thon dot asnjë. Po bëna të pyesin për çdo intervistë pune. Ke qenë në Burg, kam qenë, valla. Ke dhe. Jo ne jeni arrestuar, kam qenë. Del këtu Elian tontej. Nuk kalon dot. Ju e goxhan Elian po shoh këto. Letrat. Po letrat. E paske njohellosur. S'ke arrestuar. Çfarë ke vjetur? Isha me presidentin Labordial. Po jo, po. Etjëra etjëra ti. E di çfarë sot kanë protestë tjetër, Partia Demokratike, Eliani nuk do dalin. Te ka jo, sigurisht asun. ë Sepse këtu kjo ndodh. Njëra parti thotë që janë parti tjetër. Tjetra parti thotë që jeni tani. Mm. Si mas interesit, e kemi arsyesh. Edhe të dyja partit mundohen që kur ka një reagim qytetar, që sipërket, asnjëris, as tjetrës, njëra do që ta ta pushtoi, ta kapitalizojë, si shushunja që ngjitet te prezim, për thitur pak pak gjak. Tjetra thotë që shikoj janë janë politikë, janë ashtu, janë janë të paguar, janë, ku diun se çfarë, vetëm çdo gjë për ta Do të thënë të dy partitë nuk duan që qytetarët protestojnë për një gjë që, që është për qytetarët, që është për ata vet. Po. Duke bërë këtë ping-pongun shumë të shpifur, do anta deli gjithmonë çdo gjë që mund të jetë pastër. Kështu që i bien që kur alkan frikë ndoshta, që të ketë protesta që sian mitingje, ku njerëzit marrin 5000 lekësha, 7000 lekësha, 8000 lekësha, sanduiçe, se këta i ushqejnë njerëzit, i nxjerrin shpesh atje, i marrin këtu në varfërinë e vet edhe i edhe mbushin sheshë pas. E do të ngrenë sot i më. Po. Jo i sot i. Do vij të hash. Po hajde pra. <laughs> do vij të hash. Hajde të hash. Futun ato buz. Futet në ato buz a del njërë la la la! Ta, papaguar, dru, edhe del njëri aty dhe ulret. Po ka marrë shumë fuqi nga kënga, po. Kurse këta dalin pa paguar, ta hamë drejt. Futen në Nburgë dhe dalin prapë pasaj. Se Bindi është shumë më i sinqert se sa mitingashët e paguar më. Dhe e di se nuk ka bërë në përshtypje nëpër thomit tingjet. Çfarë? Kur mbarojnë mitingjet? Mhm. Mm sasia e zhulit e lën pas. E vërtetë. Mitingashët e PD-s. Ësht ekstreme. Mitingashët e, e PS-s është ekstreme. Kalosh në shesh mbasi ka qenë një miting i një partie, e cilës don partie, shikon këtu që e bën katër pllumb plera. Çdo shesh, sado i mban si ti et. E vërtetë. Shishe letra lecka break, nuk e di pse ka break. Megjithse si, po gjëra. Mesi nga 2-3 pas. Zoglist. A dhe i lën gjumf. Ni, ni, Zhul, jam i zënxhshëm të mitingjet politike. Ndyrsi, letra, qese, parola, kan atiere. Ta <laughs> kan nuk e di pse ka. Kan atiere. Po mbi të gjitha bidona. Po va. Bidona më shoq. Po. Edhe ato mbështjellës të sanduiçave. Qi kanë ngrënë atë miting. Është një protestë që bëhen për për një kaos ambientale e gabuar apo e drejtë qoftë, më ndohesh e drejtë. Asa e filojn që ta bëng të ping-pongu, njën pëdës, njën pësës, njën pësës, njën pësës, njën pësës. Së janë asë pësës, asë pësës. Janë të... Janë të jishë qytetarë. Po. Oh. Dhe shushur që ka njëre që protestojnë, të pakëtën kjo duhe i shprejur si merit. Gjistësi. Letë, letë shprejmë edhe një fituës, ollëta. Oh, Lidhje mendeshjen po që ishte ndeshja te Pelen me Maliaj. Bravo. Bravo. Dhe më ka thënë i pari Donaldi 322 mm -hmm. mbaron numri fiton dy bileta per Nosin Plex. Okej, okay, shumë mirë. Mm -hmm. Shumë shumë mirë. Faleminderit. Le të bëjmë një pyetje edhe nga aktualiteti. Sepse ka reaguar edhe edhe uh, kryetari i bashkisë, zoti Veliaj nga Londra, kanë bërë shikënun? Wow. Ka reaguar fend. nga Londra? London time baby. Ehm um, Veç ka thonë se ata që nuk e duan këndin e lojrave. Ose nuk kanë fëmijë, ose nuk kanë. Pika pika pika. Oh my god. Pika pika pika. Po ne që kemi fëmijë nuk e duam. Po shoh ti. Po shoh. Ai është shmia hyj. T... Ti gënjen. Njën... Mos e hasun çeskam. Do të kordomë bëj ajo si nën. Atëre, edhe një herë. Kryetari tha: Ata që nuk e duan, është me detyrin përcaktim, ata që nuk e duan këndin e lojrave, ose nuk kanë fëmijë, ose nuk kanë. Pika pika pika pika pika far. pika. Oh. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Kjo është ligjëran te drejtë, e cituar ashtu. Kthehemi pasfaq klubin e mëngjesit me një dashuri përshëndetim. Është tani 7:46 minuta. Jeni me Club e Fan? I've never seen a diamond in the flesh crump my teeth on wedding rings in the movies and i'm not proud of my days you know turn up town no postcode and we but it sounds like old teeth gray goose tripping in the bathroom blood stains fall down stretching the hotel from we don't care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 është në 182 minuta jemi me klubin e mëjtesit në klabet femëror 104 në ekranin e Club TV. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Dhe yes. Olta, kemi fitues për zonë? Në lidhje me pyetjen që Blendi bëri pak më parë. Po sigurisht e kemi jerit, mm -hmm. ose nuk kanë fëmi, ose nuk kanë mend. Wow, na sor grave. Bra. Ku fitim në minutë? Janë janë jan idiot. Mm -hmm. Se kush s'ke mend je një idiot. Po, po sigurisht i pa. Po? Është një mënyrë për të thënë uh, janë idiot. Shu vetëm. Tam? Ose s'kan fëmijë ose s'kan mend. Un kam, mm. uh, un kam fëmijë, kështu që bie që s'kam s'kam mend, po. Edhe un, <coughs> fëmijë po s'kam mend, kështu që Ela fiton 2 bileta për Nasinë Plex. Bravo Ela. Thank you, thank you për vlerësimin. Mhm. Mm Sa mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. duhet bëra DL-ja, mm -hmm. se ndoshta edhe ne s'kem fëmijë. A thua? <laughs> jo, më ndijesh kimi. Po tash, më ngjan shumë. Edhe në Tabiave, edhe në të mirat edhe në të tjera. Po ja, po vëse ran ngjan dhërim me ne. puna është që duhet me pa se gjithë këto deklarata që bëjnë Verdall. Po nesëm. Kjo ishte, e kanë gjetur domethënë, një ze kanë dëgjuar. Sigurisht, po. Okej. Shkëlqysh shumë. Tararararararar. Tiriririm po. Ji sesi. Ne kemi një pyetje për juve sot, është çmendoni për protestën e djeshme. E për gjithë çështjen bash me të. Se protesa është është një që, ka pasur akte e dhunë e tje Ndaj e saj gruas, Mimoza Boqarit, mm -hmm. në veçën ti, që nga gjatë shpullën e fort U bënë një milion e një shuplaka, ishte dhe kjo uh, E këpër është? Tanë, tanë Po e kanë grën një kjo Dhe me cëmura veçën kjo ka qenë protestuese një sinjanar dhe është njëra nga eh njerëzit që ishte pran Hekuran Dedës në momentin që ai protestues vdiq në bulevard. Çfarë thua? Vërtet? Po. Është ja sa kuptohet. Pas ka qenë edhe gjatë asaj proteste. Kirurgë, nënë e tre fëmijëve, ka jetuar në Gjermani për një kohë gjatë. Mhm. Kan ardhur këtu edhe kanë marrë pjesë aktive në për protesta e tjera e tjera e tjera. Një grua vëmend prate kjo. Një grua, një grua. Që del protestues. Po se ka tre fëmijë vet jashtë pamend, po në uh, biejtje shumë domethënës. Po. Me njëje. Domethënë bie teknikisht i bie, siç thotë Derioni, budallashe. Po. Uh, sepse ka tre fëmijë dhe del në protest, kështu që i si bie që s'ka po, mend. Siç para citojmë. Ëh, uh, por tani që hëngria të laprën ashtu, me siguri do i vinë mend. Po, ju bëm sim që mos dali erëshetës. Mirë ja bën uh, se se gjithë ata gruan në mosh edhe i duhet të protestojnë kapelen policit. Polizikishtë flok, ja të flokë, fakti. Saktësisht një polas, ja që e bërë 100%. Ndihesh mua atulla të llëkun ti? Nuk është kishë të parukë. Ah. Dije si, ah, kjo ka ngërë një, ka ngërë një të mirë. Domethënë edhe edhe një shkollë e flokësh për <laughs> për fat keq. Për atë dhe sepse se kjo uh, në fakt ata kanë kamë hiçun, kjo po mundohet që të mbronte këtë djalin. Nuk e dini se e kanë bënë një video tjetër, ishte një video e, e disa djemëve dhe vajzave aktivistë nga organizata politike që kanë mbështetur këta studentët. Ku tre vajza përçafuan shokun Clodi Lekën, nuk e di më pakta, kjo ishte. Na. Ëm Unë kam një një video këtu. Të kësaj po ideja është se është është pak e gjatë, por ideja është kjo, altin që vajzat e përçafojnë Clodin, mm -hmm. mund ta shikojmë këtu, nëse na e tregon Lori. Pa. Faleminderit Lori. A ah, nuk e lejon? Por se nuk e lejon, përfundimisht këtë djalin nuk e arrestuan dot. Sepse shoqet nuk e kanë lejuar. E përçafuan. Ëh. Mm. Edhe. Fund fare policia u dorzuat, domethënë ky nuk është se kishte bërë ndonjë gjë, nuk se bërë ndonjë akt kështu, por vetëm se ishte nxitës. Ishte njëri nga ata që po i nxitnin në mënyrë të zënshme shokët, mm -hmm. edhe u pan si Ai ke vepruar si element kriminal? Nëzitës, po, edhe dashndarësin, por në fund fare nuk e arrestuan Claudin. E mbrojtën gocat. Klodhi tani. Bravo. Turp TV nga vetja që kanë mbrojtur gocat? Po po. Turp TV që doli atje për të mbrojtur parkun dhe Turp TV që që shkojnë në burg me tjerët. Me burrat. Po. Me të shkuar në burg si burr? Po. Së fundi shpëroi orcët. Burrat është. Madje po me brigjja ato vjet burg. Madje edhe kësaj shoqje si poën dhe... bronte, duhet t'ja kishte kërcisë një lapër. Po. Cili është pa, pa. pa hakut timi? Ky, ky ti binde, Klodi ti binde asaj, asaj dhe ti binde pa. para policisë. Në mënyrë edhe edhe, domethënë, plosojte kuota për dhunën ndaj grave. Po. Klodi që rrihte shoqjet e veta e pastaj që arrestoi. Po, futoj fute dhe futoj. Në një sukses, por Klodi lega ka shkëtuar, po. Fal këtyre vajzave. Disa presilave unë një. Ti thot faleminderit. Dhe janë shumë guzimtare. Turp të viu guzimtare. Mbroni shokun ju Kam shmikto? Ju. Jo, këtos kam shmikto, kanë më Të <laughs> Jam të reja Jam të reja Gjisesi um, Igu dhe kjo Pytja është pra Shmen doni ju një njështë ashur për protestën e djeshme Mund në shkruani është faqe e në Facebook Facebook.com, fraksion klubim qesit Facebook.com, fraksion klubim qesit Përveç kësaj mund në shkruani në 069 20 70 22 069 20 70 222 Mateo ka që shkojë të gjë tani thotë mendoj se shqiptarët sharran dhe ofendohen kot në rrjetet sociale dhe nuk dalin protestë në këtë rast kur përsonojnë të drejtat e tyre, por vetëm kur i therrret partia. Po, Mateo, partia të paguan. Të sia u thësin me miell njërin katër vjet që të hash dy javë buk. Mund të të paguaj vetë 50000 lekë për votën. Kështu që shqiptarët janë të mençur. Janësh budallën për të stanë kot. Ehm, um, kthejmë pas pak. Twist in My Sobriety Kjo shremiksi Tanita Tikram Ora 7.58 minuta Jo për të gjoni klubin e mgjesit Në valet e klab FM në 100.4 Mgjesit që të gjithve është e hën Data 22 Girl now your conscience is clear In the morning when i wipe my brow why's the mind so way I like to think i can be so well and never do what you say i'll never hear you and never do what you say Look my eyes are just holograms Look your love is wrong at wrong my head From my hands and you know oh you'll never be more than twist in my sobriety more than twist in my sobriety more than twist in my sobriety They're different thoughts Different thoughts are good for me Up in arms and chasing home All that children flip their tongue Look, my eyes are just holograms Look, your love has run it from my hands From my hands, I know you'll never be alone. More than a twist in my sobriety More than twist in my sobriety More than twist in my sobriety Cup of tea, take time to think, yeah Time to risk a life, a life, a life and soft and pokey You pig out till you've seen the light Pig out till you've seen the light Half the people read the papers Read them good and well Look my eyes are just holograms Look your love has drained from my hands From my hands and you no know you'll never feel No more than just a memory Look my eyes are just holograms Look your love has drained from my hands From my hands and you no know you'll never feel No more than just a memory more than twist in my sobriety more than twist in my sobriety Hello hello, më së vini në QNM JC në famë 594. Ai ai ai ai ai. Tanë ky Erioni vërtet e ka thënë që protestën e mbështetur nga PD-ja të dielën, e krahaso me mm. shehet e Partisë Punon se këto fjalët poç nuk është protestë e mbështetur nga PD-ja, se Erioni ka thënë dhe mjaftis vet. Shumë mm gjë. -hmm. Protesta mm -hmm. në çuditarët. Bërë që dë të ardhë Ha, ha, bështo fol, fol Fol, fol E më ka gjithë Jo, jo, fol, fol A <laughs> <laughs> so, ti që kësha për të franë Ti që nga imbështetur Edhe ti e ti e ti e Po si ti një juj pëtës këtu në krymine mqisit A altin? Po jo, se pëdës, si Ashtu po uh... po a më në jasi pëtës e së pësës A shërë thua ti? Po që se minë e për ty? Ja se shërë ga deklaruar Se me kënë gjantë ti, ali Bashkja e tiranës Po të alecoj por atë e kshu të, domethënë një deklaratë të bashkisë lidhni me këtë. Protestën e kemi pyetur çsoseç mendoni për protestën më i dashur. ë uh, një ditë më një ditë më pas, ë uh, protesta e shoqërisë civile uh, e studentëve, disa organizatave, ë studentore, etj etj. Sigurisht që ka njerëz të partisë, por ky është vend i lirë, se secili mund të shkojë në në fund fare ka pasur njerëz të PD-s që shkojnë aty, unë kam thënë, mundohen ta përdorin për, protestën për kapital politik sepse në opozitën e tyre janë kurkund dhe Çdo gjë që del, e them, mund të ishte një siç ka qenë si fia e kashtës. Siç përdorët për dhe PS-ja dikur. Patjetër. Ëh. Mm -hmm. Në 20-të gj वर्षे. Domethënë, kjo uh, molepsia nga partitë politike është çfarë, është më trisht, ndoshta partitë politike shqetëson aq shumë që njerëzit më në fund mund të dalin në protestë për kauzën që s'kan ASPD's, ASPs's mm -hmm. dhe kjo i tremb, se njerëzit janë janë lodhur, ne stërlodhur, kemi 25 vjet midis PS's dhe PD's. PD ja ka qenë në pushtet, PS ja ka qenë në pushtet, kur kjo vend është shkatruar, kur parku e liçenit është tkurruar, kur Tirana ka marrë fund si qytet, e është betonizuar e e ngrënë. I e... kemi thënë gjithan këto gjërat. Okay. Edhe të gjitha këto, kur ato pyjet e Golemit u zhdukon me gjithë pishat atje, kur këta shtretërit e lumit me këtej u bën zhavorre dhe rrugë për qendra tregtare etj etj ende, kur pyjet u shfarosën derisa arritëm në zonën e moratoriumit për pyjet se Mbetim një dru drejt në Shqiprinë dhe këto janë bëmat e PDs dhe të PSs. Tashi mund t'i marrim së bashku këto. Për mua, edhe i hedhim në banjen të dyja. Dhe njëherësh shkarkohen, se mjafton. Është e njëjta gjë. Kështu që, që, që PD apo PS. Ka vënierë se janë as PDs as PSs dhe as duan çet janë. Të PDs e të PSs. Ja sësot uh, bashkë. Një grup i vogël, njerëzish me veprime vandalësh. U përfshin në dëmtime masive të pronës publike, të pronës së përbashkët, të të gjithë qytetarëve të Tiranës, këtu fillon patriotizmi. Anasjelltas, ja, mm -hmm. të të gjithë qytetarëve të Tiranës, duke sulmuar e prishur objekte për të penguar sërish punimet për parkun e lodrave të fëmijëve. Wow. Të fëmijëve, i ja, parkun e lodrave të të ridhurve. Ashtu. Okay. Të udhëhequr nga eksponentë të Partisë Demokratike për të, të disatën herë kanë dëmtuar pronën e qytetit, duke krijuar dëm me materiale dhe vonuar punimet për të ofruar një shërbim të munguar, wow. që është një ëndër e fëmijëve të qytetit. Jo. Por edhe e prindërve. Vërtet. Gjyshërve dhe gjyshërve tanë. Ej. Ai jo. Jo. Jo. Që bashkënia jofretë show. Me gjyshërve dhe gjyshërve tanë. Tan. Jan të njëjtit njerëz që për katër vjet e lanë qytetin të dërgjet në plera, rrugët trotuare që të degradojnë, ndërshimin e qytetit dhe të vet parkut të shkuhet. Qilan lokale të mbinsi kërpulla në të gjithë hapyrën e parkut. Ata që deri dje e hëngrën parkun e Tiranës nga të gjitha anët, që nuk mbollën as një pemë, veçse që s'lan pemë pa hedhur për tokë. Ëh. Që hapën tashin faktat e ka më mirë pemë që që janë akoma kërca, <laughs> uh, për çesësim. Misionon se po lejoj, un po lejoj siç është. <laughs> lejoj. Uh, sa dy to do vëlofun. Po sto fradit. Që hapën gropa për pallate shumë katshë, të cilat ende qajnë që i mbetën veç gropë. Sot veshin petkun e dashnorëve të Pemve. Dhe që sot duke ju servuar informacione të pavërteta, duke trumbetuar tmerre të, të paqëna, duan me çdo kusht që parku i lodrave për fëmijët të mos mbaroj. Shpresën e shtatarës. Shëragjimin fali di që u në lokunda me këna. Ja. U në lokunda Lori. Sesit e erdhi Lori. Ja ja. Një dhomë dili... e vogël. Banja është ngjitur Lori. E dini që deri Pe banja e burave Lori. Deri dje në fakt kisha thënë që për vajzën time mendojmë vetëm unë dhe im shoq. Ja ja. Ja ja. Por tani ndjem shumë i lumtur që vajza ime po rritet në një ambient që mendojnë të gjithë për ta. Si, ti ti Olga mund të migrosh, me gjithë burrin mund ta lësh gocën këtu. Po, po, Atje i ik lërin shpisë se ta jep. Ta gjejm, do të gjejm për 5 minuta. Mos kimë raj fare. Ëm. Um, Mosaj lumtur ndjehem. Duhoni temp anagrama. Duhoni temp. Mm -hmm. 0692070222 për atë që ai gjën, duhoni temp nëse i rivendosin këto gërma, do të formoni një fjalë. Duhoni temp. 0-6-19-27-12-2 Si të duk kjo cigari ja, e reloj? Ja, me thëm drejtën më ishtë ajo bluja Por që jo ajo bluja, ha? Kom Që është ëndra e fëmive Por e dhe e prinderve, gjyshërve dhe gjyshërve gjyshë, Gjyshëve Gjyshëve të nërë Gjyshëve të nërë Të nërë Me njësët E mërët për mërë para, gjyshëve um, të nërë Atërë, qënë edhe gotësa? Keni një zëtë përqumur të Do të të gjoni e të mundoni të zbuloni se kujti për ketë kyza është i personash i njohur Si shaktini i zje dhe e të shojim nëse a dilni Jebi Unë të gjitë nuk emi popull të mben Jemi popull të cili uh, ka nevoj për të orientuar A mund të gjitë me Edhe dhe njëherë të klutem, luta? Po, po, po Unë të gjitë nuk emi popull të mben Jemi popull të cili uh, ka nevoj për të orientuar Hmm Oh, oh Hmm, hmm, hmm, hmm E morën vesh një që Jo, por... jo ato që tha por e morën vesh Pak të që orientuar si popull Pak të shumë Kemi nevoj për, për orientuar orienti... Ok, leta gjem dhe njerë, kujtës Unë të thë që nuk kemi popull të mbel Jemi popull të qire me... ka nevoj për të orientuar mm. Kusë është kë? Kusë është kë personaj i një orë? Zero 69 20 70 22 22 22 22 0-69-20-70-22 duho një tem është anagrama D-U-O në pani D-U-H-O-N-I T-M-M kur të këthemi pas muzikës do të kemi edhe përqyqin e sak për anagramën që kemë që kushe ka fituar një orë nga mi shtë anë të këprimim watch-is nëse e dini 0-69-20-70-22 Everlast Stone in my hand tani në klab FM në 104 më gjësi juve quna dhe goca kjo është për ju Sword. I got no army, I ain't got no land, I ain't got nothing but the stone that's in my hand. Stone in my hand, stone in my hand, I ain't got nothing but the stone that's in my hand. They mm. mm. say you want a revolution more. We'll start a new crusade, we'll start a holy war. I don't need no order, don't need no plan. I don't need nothing but stone is in, in my hand. Stone in my hand, stone in my hand. I don't need nothing but stone is in my hand. Stone in my hand, stone in my hand. I don't need nothing but stone in my hand. But a stone is set by You build your fighter jets You drop your bombs You kill our fathers You kill our moms Kill our brothers and our sisters And our uncles and our aunts Still I'm fighting with a stone is set by Stone in my hand Still I'm fighting with the stones in my hand Stone in my hand Stone in, in my hand All the love that's in my heart And the stones in my hand Light runs the gutters Smoke fills the sky Every son that suffers, every mother cries. So if you had enough and ready for your stand, I'll be waiting with a stone that's in my hand. Stone in my hand, stone in my hand. I'll be waiting with a stone that's in my hand. Get back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirë se vini ardhur në klubin e mëngjesit valer e Club FM në 100.4, miq dashur. Sot ju pyyesim, ç'më ndoni? Ç'më ndoni për protestën e dieshme. Mund të shkruani komentet tuaja. ë pyetje pa udhëhecqe, siç jeni het Dhe janë në këto pjetit u dhejse Dhe që që një drejtim caktuar A nuk me ndoni që protesta e djeshme Ishte vandale a, Jo, që me ndoni për protesta e djeshme um, Falë Bindi, no. po duhet a këndërstoj pak tëtë nëndyshin Pas i thot që dhe ju aty keni qën Pro ndërtimi të parku të Liqeni Por vetëm kur keni marrë njësa mesaje nga të gjuhesit Jeni um, por kundra um, um, Falimderi falim Njësa falim mesaje nga të gjuhesit Ja të që do bemim pra pro, <laughs> me që përmajë Almej të të nëndyshit, por kemi shenë që në fillim kundra, Shikom, po të arri për sërrisim Prerja e peme, ka, ka një fush të mrekulueshme uh, që ndodhet, uh, nëse je për bal atyre vlezërve frash, që ndodhet mm -hmm. njartë të kë uh, parku ku janë edhe varet e ushtarve britanikë, që ose keni përasysh një vareze vogël me ushtarët britanikë atje Mu në kraun e djath, mm -hmm. ndodhet një fush që mm -hmm, luajnë fëmijë të futbol Ajo fushë mua më duket shumë e përshtatshme për një park, një kënd lojrash ose do. do sepse nuk do nuk do të shkaktonte prerin në ndonjë druri apo. Mm. Tani ky është thjesht opinioni im. Tani mund ta kem gamë bimën, ndoshta unë jam budallor, unë jam pamend, e kupton? Se un kam fëmijë, kështu që skam mend, por por thjesht më duket sikur aty do të ishte një vend më i mirë edhe le të bëhej kënd i lojrave. Edi si kjo puna? Sepse këta njerëzit e ngatrojnë gjën, edhe e ngatrojnë gjën kastile, nuk e ngatrojnë gjën rastësisht apo gabimisht. Nuk po thot njëri që nuk duhen mbathur mbathje. Por mbathjet nuk vijnë në kok, as apo themi. Mbathjet vishën, atje ku vishën mbathjet. Ne nuk po themi që s'duhet kënd lorrash, por kënd i lorrave nuk duhet atje. Ky është ndryshimi. A, se kur e thuam që as duan kënd lorras si, si, si duan fëmit, ta ta si duan fëmit, ç'është kjo? Ky si zhmohet? Nuk ka kuptim i gjithë kjo guruda nuk pasaj komplet të rimë tashi të të të sqarojmë që ne i duam fëmijët. Hajde, a e kupton se sa se sa e ulët është të thuash jo unë i dua fëmijët. Unë e dua fëmijën time. Unë e dua fëmijën tim, po unë e dua ti mbir më shumë se çdo ti ti mbir, është komplet idiotësi, është nivel shumë i ulët i bisedës pastaj. Edha një herë, mbathjet duan veshur, jo në kokë. Kush ka opinionin për këtë? Ja mund proper kënd lojrash? Absolutisht po. Madje edhe disa, një dhjetë cop. Një djetë, atje. Kaq pak. Edhe më shumë atje. Në Lindra ne keni një kënd lojrash që quhet Shtat Xuxha te rruga Elbasanit që është është zhbuluar nga lërruar, nga, lërruar. nga po. Një, një degradim total atje. Pse s'ndërtohet ai? Haide, do të shkatrojmë këtë sipërfaqe me pyjor atje. T'vojmë një të ri. A dhe të po. Kështu që, neyse, okay, nuk na bprubutën okay. mendimet, e di çfarë në një demokraci. Kjo do të ishte gjëja më normale që ne të mund të debatojmë, nuk jemi dakord. Dhe kjo nuk ndan në PDI-sta e në PSI-sta. Qëose nuk kemi nuk na përputhen mendimet, dhe, dhe kjo do të ishte gjë më e bukur, mund të a diskutojmë. A ta diskutojmë. Hajde ta, hajde ta ta diskutojmë bashkë. Hajde ta ta, ta sjellojmë. Si e duan njerëzit? E duan kështu apo e duan ashtu? Në fund fare, bashkia është për të shërbyer njerëzve, jo për ti Udhequr, të tërhequr njerëzit. Udhëhequr, a kujton se çfarë? Është pushtet vendor. Dijon, dhe jon bëna dorë punat e komunales, trotuarët, ujërat e zeza, ujërat e bardha, parqet, po gjërat. Është shërbim, është thjesht shërbim, nuk është pastor kryetari i bashkisë. Prit. Është drejtë. Që bakson fëmijët edhe bëkon gjyshet. Un them uh, Altin i Jeri dhe Lori, shpejtë shpejt nga i fëmijë se ka kush mëndon për fëmijët. Mirë, mjafto siolta. Se për mduket Bionse si ty Shikoj Bionse në tu edhe Ja, ja, ja ku je Ja ku je E qëfar ka Bionse më shumë së unë Asi qësë ka, ja ku je <laughs> Kjo është olda mishdashun, në versionin tjetër, në jetën tjetër Bionde Okej, okay. mirë, dëgjom Bravo, olda Bravo, olda, të lumë Më përqenë Ah uh, uh, doja tani që të bënim sa e njehojm kolegun kolegen sa e njehojm kolegun kolegen Yeay atar only come te letrat po jo. vetë, do ziejnë ndozine jo sigën e sjaroni vet ça un ka marr pyjet do ziejnë vet do ziejnë ndozine jo okay Ye pëlqe pa pa pa pa, pa, pa, pa, pa, pa pa pa pa oh oh oh, yeah. oh! Yey, yey, atini me bar oh, <laughs> të barda Kujtira, kujtira Ajo, me të bard Olta, ti e viktima e kësa i loje Unë jam zemra, zemra eksaj Zemra eksaj ku e ku qëra dhe Olta do të luajem Sa njojmë Olton, miqëta në shërësot në klubin e mqesit? Mm -hmm. Ti i këtë të një? Sa njojmë Olton, i këtë të një? Iko, kësa okay. yeah. mm -hmm. Olta do të gjëjt i shka tjetër për momentin që të lërgohet nga studio Në këtë form, pa u lërgohet fisikisht dhe un do të bëj 3 pyetje. Ja. Jerit dhe Altinit. Dakor. Për të parë se sa e njohin ata Oltën. Sa e njohin ata Oltën? Olta? Nuk e di. Dëni një moment. Ordoro. Këto e dham? Jo. Ja. A mund ta japim pak? Duhet të siano anagramas, është? Është Klevisa. Bravo Klevisa. Tundohemi. Bravo. Tundohemi Klevisa. Duhoni tem, ku mm ndohemi Dhe fituar një orë nga primi muaqës 7, 4, 9 i baronomi Dhe fituar një orë, Kleriza, të lumë të mm -hmm. primi muaqës, mi qdashur Super të shanë, primi muaqës ndohet tek rruga Abdul Frashri Në të njëtin krahë të rrugës një një prej, si Libri Universitar Vetëm tisa metra në drejtim të sheshit Wilson mm -hmm. Me gjelë fjallat të i kia Se e, thonë që I... kemi me i natë, nuk e ke kemi me i natë Për gëzimin e Bashkisë së Tiranës për punën që bëhet tek lagja Shushicës, një mm -hmm. dhe që po shtron me pllaka trotuarin nga Sheshi Wilson drejt shkollës Petroni Luarasi, që ka qenë skandal për vite dhe vite me radhë tani po shtrohet dhe nivelohet. Dhe për lagjenditë tek shkolla e Palatit Kongresit. Bravo qoftë edhe për rrugën e Palatit Kongresit. Bravo për gjithë punën e mirë. Bravo, dhe bravo. E meret vesh. Është. Faleminderit shumë. Edhe te doganan që do bëhet ai rifrëtrullimi i madh. A thës të kam parë? A shumë mirë? Bravo dhe, dhe Kshusha, bravo kusha, bravo kushmir, për rëtë të të të ndimin e ma? Bravo dhe gjithë më në të mirë? Shumë mirë? Këshu që për të gjithë punët e mira Po, falem dhejë Ikë, Olde A të rëpa, shumë uh, A të rëpa, shumë Olde të u larguam, jizdashur kemi 3 pjyte për Olde mm -hmm. Këllim ishtë i heri për gjitë që shti, për gjitë që të altin Altin, ke nevoj për një lepo stil, për letra, për... Jo, jam, okay. Shumë mirë, atëherë, ju, miqdan, shoqë që na dëgjoni, duhet të përgjigjeni sikur të ishit Olta. Mundoni para të parashikoni se ç'përgjigje do jap ajo për këtë pyetje. Ëh. Mm -hmm. Dhe dërgojeni atë në 069 20 70 222. Ai prej jush i cili ka tre përgjigje identike me ato që Olta do t'i jap më pas dhe ka qenë i pari me mesazh do të fituar një dhuratë nga dyqan taksi.com. Okej. Okay. Okej. Okay? Okay. Dyqan taksi.com. Mhm. Mm Unë jam gati? Gati jam. A, atëherë, fillo të apar orderin e orde shkëll. Olta. Do të zgjidhje që të flisi Shqipën me aksent Amerikanë, që të tha që olë të gjithmonë të flasi Shqipën me aksent Amerikanë. Pa ka të saruta. Gjithkohës, të mos bajdo të tjetër vetëm të flasi me këtë aksent, edhe <laughs> okay. se kur të mundohat flasi Tiranësa, Tiranësi do di dalik shu. Apo, të flisi Shqipën me aksent fransezë. O, oh, i oui. Pra, du mënyra O, se me akcent amerikan mm -hmm. O, se me akcent fransez Gja gjithë kohës me këtë akcenti fransez këshu Me i një buk lute Me të në rritë në ty të shkon shumë kësë akcent oh, <laughs> Falem dhe rritë Nuk e di olta si do duke Olta do duke skandal Kam për shtupien që se do të mbaje do të vënpunen Në që se do tingë loja këshu gjithë kësë E shte vëtërë Po të mbaje këshu dhe përjaqëtoj që në që në që në q A dak shu, për historisha, pas të thornin, ka filluar Donald Lu me dhënë emision në radio. Embassadori. Atyre, Olta, do të zindi ta flasësh shqipen me aksent amerikan apo me aksent francez? Mhm. Mm Aha. Okej. Okay. Okej, okay, pyetja e dytë. Olta. Do të zgjidhje të detyrohesh të qëndrosh në shkollë gjithë jetën? Apo, të bënda shkollu, mështë dimishtë të bjarë. Gjithjetën, gjithjetën në shkollu. Apo, mm -hmm. të detyrojëshe, të martoheshe me kushuririn e tretë. Që, fundja fundit, nuk është da që i... Nuk është da që i afertë. Nuk është da që i afertë. Për i afertë? Për e të e pukurështë, <laughs> <laughs> kushurira. Por, dhjom, uh, olëta e se martuarën, kështë që kjo do jetë hipotetike. Në vejo me kushuririn. Por, por, pra, do të detyroeshe të qendrosh gjithjetën në shkoll, apo të martoeshe me detyrim, me, me kushëririn e tret. Oke. A, njeri, që ke kdo? Njeri, <laughs> sot vedem i pari qot. Ashtu, a? Njeri, di bashdo në shkoll, me qera fjellet. Pa, unë do e un, kisha më të sierë, si për tja. O, ta, duke të se ka dhe... A, edhe, o, ta, se ka dhe provina. Edhe, o, ta. Filuan këto masternë dhe gjerë. Po, që gjithkozë të në shtankuar për shkollën po, e vërtet. Jo se shkolla ishte shumë e mirë, por si pëlqen te kësaj. Është più di a tre të fundi për Olta në skem. Olta. Sikur të detyrohesh të zgjidhje njërin nga këto, mm. dhe kurrë të mos haje tjetrën, do zgjidhje Shalqinin apo Shegën. Okej. Okay. Pra nëse zgjidh Shalqinin, kurrë nuk do ha Sheg. Por nëse zgjidh Shegën, kurrë nuk, nuk do ha Shalqi. Okej. Okay. Nëse do të zgjidhe, nëse do të detyrohesh të zgjidhe njërin nga këto dhe kurrë të mos haje tjetrën, do zgjidhe shalqinin apo sheqern? Okej. Okay. Në sheqer. A është e shë qartë? A, kjo pyetje e parë ishte edhe një, të flasësh shqipen me aksent amerikan apo ta flasësh shqipen me aksent francez gjatë gjithë kohës? Pyetja e dytë është të detyrohesh të ndrosh në shkollë gjithjetën apo të detyrohesh të martohesh me kushurinë në tretë? Kdo zgjidhën dhe pyetja e tretë de fundit është Sigur të detyrohesh të zgjidhje njërin nga këto et mos haje kurrë tjetrën. Do zgjidhje Shalqinin apo Shegën. Okej. Okej. Yeri, ka thënë 15 herë, okay. Okej. Okay. Mm -hmm. okay. okay. Po folë më gjatë, do folë do kohë. Okej. Atëh, yeri. Në regull. Ë, uh, dua Lipa. Un dua e gjithë atyr, po tani dua Lipa. Për momentin. Kthehemi mbas pak në Club e Femrë 104. Be the one. It's on. Në Gjësi Gjithve, Eurëm i 17-të bupërë të mbaqë Gjithve, mirës e geni ardhërërën Në kërbinë Mgjësisë të miqtën shurë përshëndese Në vaqë Në Gjësi Gjithve, Fantazma Gorike Në klbinë Mgjësit Në klbinë Mgjësit Nëjemi zotit me uve nga 7-10 Në valet e klap e FM në qintin të kërë E në kronin E në kronin Ne kronin Në kronin Në kronin Në kronin Në k Horda. Horda. Tri pyetje për ty. Pa. Këto tri pyetje keni qeshur, ju kam parë ato, oh, nuk, nuk janë shumë, mm. nuk janë shumë. Do gati Horda. Megjithëse keni qeshur, kish shumë punëse. Atëherë, Horda. Jepi. Ëh, mm. uh, pyetja je numer 1 për ty është kjo. Do të zgjidhje që ta fletish shqipen gjithkohos me mm -hmm. aksentin amerikan. Yeah. Just cause of fletish shqip me aksentin amerikan. Nicaragua. Pa. Okay. <laughs> <laughs> Appe tu as flechi chez pendant toute la cohe avec accent français Aha aha Yeah Yeah yeah Max so so right Et donc uh -huh. Maxinth américain On parle accent américain Américain Américain Ouais uh est -huh. pas uh français Aha -huh. Non Non non no, Le Max est français Non français non Man Uh, accent American comes from. Accent American, diri bravo ieri. Un pic per ieri ndërkohë. Aldini ka thënë. Edhe un kanë thënë accentin amerikan. Very bravo Aldini. Yeah, yeah. All right, Ortega, there in performing the side. Uh and they're here acting on clubbing him just with the flawless accent American, okay? Oh, Blendi. All right. Oh, Blendi. Thank you. Um Larine. Pam next question. Ah, uh, shikoj. U there. Jo, jo, un do ta un do ta android. Ti vazdo, aksent amerikan, me që zëvot. Olta. Pyetja në dy do të zgjidhje, të detyrohesh të qendroje. Aha. Po m'dijon? Aha. Po ju dëgjoj. Pa, pa, pa, pa, ball. O ju dëgjoj. Pa, pa. Pa. <laughs> pa do të detyrohesh të qendroje gjithmonë në shkoll, gjatë gjithë jetës. Shkall, shkall. Gjith janë në shkall. Gjithë di që sa vojti ke pasur këto 3-4 vjet të fundit sa këto shkolla. Në kon e masterit. Shkall, shkall. Okej. A shehëse duke qarë çifkos. Ka shehuar, ka shehuar Salltin. Mhm. A të qëndrosh në shkoll gjatë gjithë jetës mm -hmm. apo të detyrohesh të martohesh me kushërinë e tretë Oh my god oh <laughs> Kushërinë e tretë oh. ta molta jo Mos fola anglisht olafish gjithsa aksent amerikan Could you marry your hat? Qofia po ja vtiu se semban më shumë është i lartë. Momde. Mandy? No, no, Mandy. Mandy. Oh, shkolll, no, shkolll. Oh, okay. Yeri ka thën? Gjithjetë është shkoll. Bravo Yeri. Bravo Yeri. Ditzak Yeri ndërkohë Altini ka thën? Altini? Të martohem me kush un? Oh, Altino, no, no. Ta bëj me ai kushën e Yeri. Got down Altini. Ok, Lejdia e Tres. Ofta, po funi për ty. Se janë martuar, ka, domethënë po janë martuar. Tanë doli ke puna që do të më shkëndin në dyre, janë martuar me kushërinte të tjerave. Kan dalur, Elton ka ndodhur, por. Po pra. Ja, çogja mos e mersi, është një gjë. Ok, Ofta. Po të bija aksentin, Ofta. Po pra. Utsconfigu. Boblandi, Bob. Po të bën leksikancë më shpërfaqë sëmban out nuk jam baj out duhet të mbash dad ha te fundi nuk jam baj out <të> blandy ban tim <in> baj <të> pa e strangav online ha te re olta pau 23 për ty pau sigurt do detyrohesh të, të zgjidhje njërin nga këto pau dhe të mos haje kur tjetrën pra njëra elimino tjetrën uhm mm do haje ja yeah. shalqinin apo shegën shalçi pra nëse ha shalqi nuk ha sheg nëse ha shegën nuk ha kur shalqi Shegën ose Salcinën? Dono Salçirin, Salcinin. A është Salçinin? Shegën. Shegën apo Salçinin? Shegën do haj Shegën. Okej, ieri ka thën Sheg, patyshem Sheg. Bravo. Bravo ieri, derbeu Altini ka thon? Salçini. A është Salçini? No, no. Po Shegën. Dit Shegën sot e mori, nuk e dit. Allë, Altini vetëm një pik sot, dy përgjigje të gabuara. Njeri të, të, të ndjesht shu ashpi, famik të juha në ti masot Njeri të ndjesht shu ashpi, famik të juha në ti masot Njeri të ndjesht shu e shpifi Interesante? <laughs> Inter interesante Piesërr ah, ishte okay. Piesër ishte Piesër ishte Piesër ishte Piesër ishte Pienjërit Pienjërit Pienjërit Ate në shkëm të muzika të ani Kur të themi dhe të kemi dhe i kujtës me sëri përshot Ora ashtetet, 30, 38 minuta Ju jeni me Club FM në i 100.4 Mi mëgjesi Meti neues gjithashtu kjo quhet stay Hello hello. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Doaj të bëjmë një pyetje nga aktualiteti dhe të dëgjojmë pak të, të zërin e përqjumur për sot. Nuk e di nëse kanë dhënë opsione, oldat aty ku kanë dhënë mesazhe për të lexuar. Mirë pyetur Svin doni për protestën e dieshme. A keni ndonjë koment për protestën që ndodhi dje? Ka qenë gjitha lajmet e pasiguruar. Ës sot në faqen e parë të shtypit. Por më parë kjo pyetje nga aktualiteti. Sipas bankës botërore, Shqipëria Mhm. Mm në vendin e tretë pas Koreas dhe Rusis, pavuan pasojat e kësaj. Tam. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Kush do ta kishte menduar, miq dashur, që ne në vend të tretë pas Koreas dhe Rusis. Mhm. Mm Vuajnë pasohet e kësaj, qëfar? Mm. Dëndërtojmë më shumë... A, së së doa që të të japë, e se të japë... I pasaj e bëmë komendit. Ok, d'akord. Atërere... Um... është qëtur zërri dhe ka qëtur uh! gazi nga Tirana. është qëtur? Gjetur... Wow! Është dhe ka Kësfar? thënë... Kësfar? Ka thënë Blendi Klosi 743 në baronumëri gazi dhe fiton duratën nga elektronik. Bravo! Lina Gjema është ky ministri Klosi. Ontë, ju nuk kemi popull dëmbel, jemi popull i cili uh, ka nevojë për të orientuar. Okej. Okay. Bravo Gasi. Nip nip nip nip nip nip nip. Po, tondaolta kush e fitues? Kur lojën tim është Meri dhe fiton një lule nga bota e luleve. Meri, Meri, quite contrary. 056 tim baro numri. Mfal, Theolta nuk po të dëgjon dhe çfarë, po për lojën tënde tham dhurat nga dyshantaksi.com. Dyshantaksi 200. Duhet ma kishit thënë. Dyshantaksi.com. Okej, e ndrojmë. E ndrojmë. Meri. Oho, është mm -hmm. një gjë që bëhet. Okej, në rregull. A janë gjë që bëhet? Çfar? Bëhet pa bëhet. Ndryshimin, ah, oh. ndryshimin, ndryshimin. Ndërkohë më kanë thënë miqëj të klubit, të gjithë jemi për sa më shumë këndelojrash, por mund t'na kushtozë, nuk mund t'na kushtojnë kështu nëse do kënd lojrash, atëherë do presin pemën e liçenit. Ndërkohë, m... m'fal se vazhdon mesazhi. Mm -hmm. <laughs> Dhe nëse nuk të pëlqen këto ideat heri jemi PD, ka plot vende të betonizuara ku mund të vendosen ato lojra. E vetmja gjë e mirë që mund të kishte mbetur e Tiranës për sa ëh. Uh, Aha. Që për hir të vërtetës sa herë shikoja më ëh. Thoja si nuk e kanë shkatruar akoma këtë. <laughs> <laughs> <laughs> kjo ishte Lady. Faleminderit. Dhe kjo nuk është për mirën tonë, tha The Lady. Mm. Na vjen keq. Okej. Okay. Po do ndodh. Mirë, falem dhejnë i tolta <coughs> Doja thëmë për, për pak se përsi kam me shumë pjesë Si mesajet. le zonë do të që dhejtë A dhesh, a dhesh Ka shkua për... shumë gjatë, shtë të thëmë Jo, mblidit ti, mblidit pas e lezoj Mos e lezoj kë shumë Nga airi A të ere Ishin dy pionë dhe E po ndërtoni një shtpi <coughs> Kje përësysh, tani ishin të këpjesa ku i vendosën në shtpis Anës i vendosen sa ato quhen siding po janë janë ze si tip veshjesh, që mbrojnë shtëpinë nga lagështia, lagështira nga xhirat, nga nga temperaturat e larta, zhurmat etjere, etjere. Dhe, e tjera e tjera. Dhe bioni tani njëra prej tyre kishte sa gozhd, me cilat i ngulde këto tam në muret e shtëpisë. Dhe, dhe nxirte një gozhd nga ajo qesja e gozhdve dhe shikonte Sa gosht i merte dhe i ngulte, uh -huh. sa gosht i tjera i hithe, pap, që nga mrapa, i flakte. E shikon shusha tjetër e i thotën, fali, e thotë, po përse ca gosht i ngult, tha, dhe ca gosht i flak? Uh -huh. I tha kjo tha, po tha, kure nëzirë goshtën nga qesja, nëse qëlonë që goshtëa e ka majën nga shtpia e ngult, tha. Por kure ka majën nga unë, tha, nguld, është me të fengët, tha, dhe e hedhë. Uh -huh. Po jomi budalaci, ta se ato nga anë, që i kanë majnë nga ty nuk janë me defekt Janë branën tjetër të shpis Këto pas kanë qenë pa fmi këto Po po, këtejnë këto që i tjetër në shkollë Ate flasën me akcent amerikanë Oh je yeah. oh. Më kujtojnë për dika Në kliubin në jazzet ja, Këtejnë pas pak, në klavë FM në 104 Tani kemi një dëbrejë shumë të shkurëtër, kur të vim Të tjera lëra kuice dhe sigurisht muzikë vinin në grupin e mëqyesit në valet e Club e Femrë 104 edhe në ekranin e Club TV-s unë jam Blendi këtu bashkë me Jerim Mirë mëqyes. Merëvin Olsen edhe Lauren. Mirë. Madhërem. Ës tani koa për një quiz. Me seri. Me seri. Mhm. Madhërem. Um Quiz podcast tematik Emra Queens. Wow. Wow wow Emra qenesh në klubin e mjesit Tim tim tim tim tiriridim Parara wow wow wow hey Levi Chandra A dhe fjet parber ju është kjo Mhm një emër shumë popullor për në fakt janë dy për qend e rraces Rottweiler Mhm <të> është Apollo apo emri i këtij zoti suprem në mitologjin greke. Mm -hmm. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja. Një emër i mirë, famë ndaj të zot, për një qend të racës Rottweiler është Apollo, si perëndia. Tam, Apollo, emri i këtij zoti suprem në mitologjin greke. Është thjesht. Mm -hmm. Emra për Rottweiler-a mm -hmm. Kujtës, këtë të këtë kokën e malet, këtë të këtë prezencën, a? Këtë e emri në emrin e këti Zoli Supreme Cili është e emrin për cilin, po Këshilojmë 069 207 222 22. 069 207 222 Kam një sëri pjuedjesh Një zhda shur Të gjitha kanë të bëjnë me Emra Qensh Sot në klubin e mqesit Te edhe 55 minuta, Dani Në klab e FM, në 104 Qupani Gozani Mm -hmm. I kemi të ty gosat smur Me Me sejen ju Me flam Me shumë flam Po <laughs> Dhe më keisha po ma Sin qëtë gjatë flamidia Ollë të ati së dukesh me thëndri Ek të daktë, bravo Vështet të them dukesh si kokra e mollës Uf, alimderit altin ma ngrel shumë lartë altin moralin Mandje, mandje <laughs> Mund të Shbërdor dhe nëj frut tjetër Olda. Po pra, së pikërisht molla në tila rasta Sëpse, e zakonisht rruflitët për kokra të vjen janë dy kokra A ti një zhjojnë i frasi për kokrën e mollës po. Unë them që ti për duhet jesh pozitivë nda Kësa e zhjeti Jo, sinështë jo. të drejtë ka Shpesoj mos tjetë mm. e krim bur Posë është e krim mm. bur, shumë pozitivë e jam Miau Ate, tila ishtë e përgjigja e sankt e përgjitjes fundit mm. që pëm Ga aktualiteti Shqipria A Pas Koreas dhe Rusis po vuan pasojat e regjimit komunist. Jo, jo, jo, jo. Jo, regjimi komunist. Jo, jo, jo. Krisa ekonomike. Jo, jo, jo. Është jashtë. Me ulje më mirë se ajo, na nam. Nuk vimos asu. Plakë. Sa fal punoj të lexoj mesazhet se gjithmonë ka mangesa që si lexoj. Po ti lexo fituesit, mos fiton, mos lexo si janë ka fitues. Po fituesit nuk kanë. Atëherë i ndriti më that, më thot plakje, s'ka të bra. Plakë, saktë, plakje popullsisë. Fiton dy bileta për në. Po plakë në shoq. Shqipëria populaket me ritmin më të shpejt pas Rusisë dhe Koreas. Mhm. Mm po çpo ndodh vallë? Po nga nga ç'iken të rinj, nga 20, 30 mijë çdo vit, apo apo. Po ato mesatarët e rëndë nga viti në vit shikonte se ke shkuar. Të gjertë s'kan fuqi pasa, diet. Se çdo të shoh të padhurit mbetën këtu. Po. E madh mirë. Do të thonë që kemi të lodhur, pa mend të lodhur. Oh, sa shumë gjëra ka. Ne fillojmë ndërtimin e azileve. Oh, Azileve kolektive kështu. Azile ditore për pleq. Sot po një vetën. <laughs> ra ra ra. Okej. Okay. Shikam tek muzika tani është koha për të për Ganti për lajmët e orës 9. Miq dashur, i citano da vi pas faktu, këngë është Abracadabra nga Steve Miller Band. Se mirë ngjësi, mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit. Mirëmëngjes të gjithëve. Gjetem. Pëzdalmo. Të jem. No no you're done. La la li na la la. Ke mësh në radio gati. Që do të të kusni lapër, që të shkruajnë syt xixa apo ja. Të jav. A dhe kështë vetë dumë gratë shqiptare LAPRA! LAPRA! Pa mirë, letë flitet edhe kjo... U da hap kranë... Shumë mirë... TAAH! Tërë kokën ma thamë, pusho! Faleminderit... Nesër gjithë gazeta dhe flasim për ndërë Në të bje vetëm njësës të amë gruntime, se kësha gruntime kisha, kisha ha, të kësha hymë shqelma ah! Ha, po të lunë të... Për kështë burë njëri... A në shto... Të burrin e kapatis e ku shësht si së isha dhja në protest e rumpënj jo dhuna kundra kërëk kisha shku atit isha ta kishë ndia vetën grua shqiptare kishë ndia të amam të amam nën shqiptare nëjse o të pushome o a ti futja një ullë të më zhbeja se e kam dhe të mërët një të qikë shu pao a të me unë as e kri e do të Të ndihesh femër. Okej. Jamë nuk duhet të jesh polic, Ilorin. Jo, po është ndryshe. Është ndryshe. Siç e thotë ai. Është ndryshe. Provo, provo ti ai që shkufjet Lorit. Provo ti ai që shkufjet nga koka. Po, shekon çaj të mirë. E di a? Ora të gjithë të gjithë burra që kanë këtu në klub. Gjithë na, po, për tjetër. Lorë ka vënë në shkollë ftokësh para. Jemi na musë, tisho, një dure më na mos dëgjojmë. Nuk durom dot. Ne ka një. Jemi përgjithsisht shumë të qetë. Jemi jemi të qetë, jemi shumë korrekt, por në momentin që humbasin, te thyen brinjet. Të bëni ti... <laughs> të qartë. Si ka që ne, mbani mend atë, un blloqën të, unë të grat, kajt. grat nga gjithë bota, konferenca e grave kundra dhonës e tjerë e tjerë. Edhe për ato marrdhënie të barazisë gjinore. Pa. E unë nga Gjermania që tha Tha, I thash hansi ta që ta ullte tha atë... Si që vajta jo e tualetit? Pam, ka pakon. Ka pakon me tualetit -kur maron, mm. në kur baron të tha. Dhinën par e parë nuk parë shgjërë. Dhinën e dytë nuk parë shgjërë. Dhinën e tretë e kishte ullurë. E bro, rritë në këto i gu ullurë. <propriet> Helga. Njën qënët uh, një maura, maura, eshte italiani, tha. I thash Maurizion së tha, mm. që nuk ta bëjmë mm. burën me vete, bëjmë vetë. vetë. Dhinën e parë tha, së parë shg Dite në 2 thasë parë shgjetë, dite në 3 dhe, dhe e parë shgjë, dite në 3 dhe e parë shgjë, dite në 3 dhe e përri të më karonë Ndë dhe kjo për maure Ndë dohli kjo shqiptarja Ndë <laughs> dhe thaj, dhe thaj, dhe djevi, dhe Që Mere laj e vetë fëmijen, dhe nuk do mehe mund të gjithë ditë me fëmijen të du të, të më këronë bretë Kua ndërë në te në përshkri, laj e bëhen Dite në 3 dhe e parë thasë parë shgjë, dite në Eksho Këru ka qenë të? Êshtë e li është sh, historie bazuar në në njëritë vërtejta <gjubi> Ollë, të përthanë për emrat e qenëve? Zeus Zeus, shë mm -hmm. e shë sak Bravo E ka thënë Igli i parë i fiton 2 bileta për në Cineplex Zeus Bravo Igli Oke, okay, mirë Letë bëjmë një tjetër pyrit e mishtashur me emrat qenë sot në klubin e mqesit Tani një fakt Një statistik <gjubi> Për shkak të librave dhe filmave Twilight apo Muzgu, ëhë, siç e jeni zor. Në tre vitet e fundit, ky emër për qenushet, ëhë, mm -hmm. ka qenë më i përhapur. Okej. Okay. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të skuani də emrin për të qenë fitues. Për shkak të një personazhi mm -hmm. në filmat dhe librat Muzgu, Twilight, ky emër për qenushet Ka qënë mëj përdoruri në tre vitet e fundit në shtetet e bashkuara Oke okay. U vini në të emër mm. Qfarë emërri? Oke okay. Kujdes E gjithë e ti? Unë? Mm. Mm. Pao Jo, së të gjithë Ske qenë ti Ske qenë kërshkum uh, pa, pa muzgumë Oke okay. 069 207 222 069 207 222 Një au qërke? Jo i qitë Kujta e një emërqeni Aha Vjetë vetë o të. Mos follë pas oh, wow. shpinës ti me Olta, se të vjenë... Gjapra, a ndeka se pretë. <gjepri> o Jeri, urderë, këto mm. janë burra. Këta ashtë të. Kupar, a, shtu! Një sekundë. Burri e ndrave të mija. <gjepri> Burri e ndrave të tua. <gjepri> në të mija nuk dhynë Olta. Se realizovat të, të të të atër. Se mi Olta në ti Jeri? Dë të... gjohë <gjepri> njerë këto? Mm. Një vogël Kjo është, është mëj fart oh. Kjo është shu kjo është, kjo është në protest Kjo është shu Kjo është në part Me cëfar shë që rohet një t'jë Apo fje Oh Oh my god Kjo është kjo është Kur të t'flas Oh Bob Oh Lela Monsë pëjme edhe në për Këtë dorë të rëndë mm, mm, mm. Real Love Kjo është Real Love, digjojë Oh! Këtë ah, e një basë pak në klubin e mqesit Ora të një është 93 për po shkonë 94 për më djetë Ju jeni me Club FM 104 Me mqesit që të gjithë dhe ja aftën bar është të hanë 22 that i know is real real And have, laugh, and have a laugh with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Ju lutem shumë, ju lutem shumë. Çicauni, çicauni. A dhe re. Nuk kënaqet me këto. Linçet që t'i dërgoni njëri tjetrit për showbizet, po le të përqendrohemi tek uh, klubi i mëjesit <laughs> për moment. Ashtu bëjmë. M'falni. Kemë edhe ne <laughs> produktin ton. Sado që skemi Semra la guricë këtu në krypinën e mëngjesit etjerë etjerë. As nuk do keni dot. Ashtu. Po edhe sikur të kishim në radios duken. <laughs> Qëçse ne mund të zhvishem ku do thua. Duhet të fikim vlori uh, uh. kamerat. Ne ashtu. Ka plasur etier. la guricësia në për uh, portale sociale, she, she. Duçku, e rrjetet sociale. Foto Ludutsku e Ludutsku e Ludutsku. Po ashtu. Pafund sku. Am uh. um, gjonesa ka menduar një shradio por para se shkem të shkojmë tek shradio. M mm, m mm, m mm, mm, m mm. Pahet si të shkojmë? Para se si të shkojmë tek Radio, le të bëjmë le të jap një ditë. Dita e fituensit, dhe do bëjmë një tjetër pyetje nga Quiz me seri. Kishim këngën e ditës që është Emanuela që ka gjetur e para, mm -hmm. fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Emanuela, bravo, bravo, bravo. Dhe Bela më kanë thënë për një. Bela, po shë sa? Saktë. Althea fiton 2 bileta për në Cineplex 5 6 6 me numerim. Për shkak se, për shkak se kanë qenë popullorë këto filmat Twilight, Monsgo. Mm -hmm. Gamer mm -hmm. për Chenushe, Bela, emri i Chen Bela ka qenë më i përdorur në 3 vjet të fundit. Mm -hmm. Njërin nga emrat e Chenve, sot do kemi quitsin me emra Chens më të dashur. Njërin nga emrat e Chenve me të cilët nuk gabon Kollaj. Është Cheni, është emri që Bill Clinton i, i vuri Chenin të tij në vitin 97. Mm -hmm. Kur ishte president mm -hmm është eve të bashkuara të amerikas. Zero, qen jetoj në shtëpinë e bardhë. 069 2070222. Është si traditë atje që kur presidenti hyn në shtëpinë e bardhë merr dhe qen. Mm. 97, një qen. Ëh. Por në 97-në ishte një qen ngjyrë çokoladë, shumë i bukur, te cilit Bill Clinton i vuri këtë emër. Do të thënë është emër shumë i mirë për qen, ai i thjeshtë. Cili ishte emri? Dakor, pa Google. Okë, i pari do të ketë një dhuratë, po. Do të fitojë se... një një racë, uh, një çift biletash. Një çift për në teatrë. Apo ja. Për tërmot. Çfarë? Për tërmot. Ai do të fajëra mbaroi. Okë. Tiriri tip tip tip tip tiriri. Atëso ta ngjit biletash. Biletash. Një çift biletash më jdashur. O këtë të qiftë me pekinezve, kujtë e hapim të? Haman nuk e ti Mi epi mua ta Muaf muaf Mu altin Qift qenësh Lërë valtin, lërë rehat Rira hat altin Rira hat altin E di altin se tili ishte sekretin Se e di veti Sekretin e pasuris e di altin E altin Jo, nuk e ti Jo, nuk e ti Se ishte njëri që Njohu njëri në rruga Njohu që ishte një nga këtë pasurit e kështë parë në televizorë Dini që ishte milioner. Ëh. Edi tham falë zotrit. S'e kam punuar gjithë jetën, po nuk kam arritur të grumbulloj shumë para. A mua më tregoni tha, cili është sekreti juaj për të bërë milioner? Tah. Gruaja, i tha kë. Gruaja i tha, pse para se të takonin gruan çajishit, isha miliarder. Amma. <laughs> <laughs> Del vë një her burri në depa. Taara Mosuaj mos bëj sikur si ke harxuar shumë lek. Burritan. E dim që do ishit e Juve. Le të kalojmë tek Sha Radio. 2 miliarda. Le të kalojmë tek Sha Radio tani. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dakor, dakor, dakor. Sha Radio! Loja i që vendos dëmt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Jei! Atëherë do gjeni, gjeni fialën tonë. Ne do gjeni fialën duaj po. Fjala juaj vajza është mm. Është një gjë çprekët. Është një gjë prekshme. Po s'to thonim tamam, teknikisht. Po për ta bërë këtë duhet të prekësh së gjaltë. Po bra, është një lloj veprimi i eri. Po, po. Është një veprim, po, që hapet krau dhe lëshohet, jo. Ja. I bëhet gruas. Jo, jo. Jo, jo. I bëhet të dashur. Jo. Jo. Me sa diu nuk i bëhet asnjë njeriu. Nuk i bën njeriu. Pra është një gjë që njeriu e bën me natyrën. Ja, jo, jo ta. Bjell, bjell ja. një pem për shemb. Ja. Pret një pem? Jo. Ja. Pret shumë pem. Tanë kur pret shumë pem, mund ta bësh këtë si veprim. Mund ta bësh si veprim. Pam. Kur pret shumë pem, ëh mm -hmm. ëh mund ta bësh këtë si. Do me lëjeri? Jo, ja, çfarë është loja? Lodhësh ja, në brazë. Jo, ja, jo, ja, jo, ja. jo. Ja, rr ja, ja, ja. rr. Por mund e bën si veprim edhe në shtëpi. Nuk me jo vetëm në natyrë, jo vetëm. Vedem... Fillon me sh. Jo, çfarë është kjo? Skreton. Mm -hmm. Jo. Ja. Nuk fillon me sh. Nuk fillon me sh. Unë të dhe be, është një ndimë shumë të pra, më dhe të të Nëse pretë shumë përmë bën këta Pa, pa Pa, pa, që janë ndimë është kjo, nëse pretë shumë përmë Cet... Për edhe është se ne nuk e pretë shumë përmë Dhe nuk e A, të dhimë së të qarë ndodhë Pa, asë unë nuk e më përere, të të të të qarë ndodhë Në, në, në, në, në Që kjo existan, ja Të fershë në, ja Në dërton para se ngurtosh. Atër i bëjmë edhe e bëjmë edhe në shtëpi të veprën. Ideja është këtu blenim çikur, pret pemët, vendi që ngelët. Mirë, dgjaj, mos u merrni fare me pemët. Dalemi në shtëpi da, oh, po shohim. Le të heqin fare pemët. Çikara pemët. Fajmë me higjienin, ti presim pemën. Jo, merjit. Le të presim. Jo, jo, jo, mos u ngatromi. E thaim miçenin. E thaim miçenin, ndërtojmë, ndërtojmë një për për një një park pafund. Ju nuk doni që unë t'ju jap diçka pa lloj me ka. Ja vranë me pro park. Le të falëgjeni një moment më. Sa hipotetike ishte. Shikonim si duke njerë, po së më bërgjehu e... I mbjelin prapë Po, e kësejnë prapë okay. Tani, pëse tash në dalimi në shtëpi, sipse ndoshtë të dobojt pak më e sjesht, si është për jo Një sekondratin, një të të gjëjmë që kjeri, në dalimi në shtëpi bibliotek Ke bibliotekë në shtëpi? Kemi Atere Por të regulluar bibliotekën, të shfarë bëndi me librat? I marrin prurat I... Um, um... Ja Ja <laughs> i r r yeri i rendisin oke i rendis okay. yeah. por inform tjetër pushoj, pushoj eri si ke ndihmuar më ç'të bëjun po pra i bën, yeah. bën shaful iri nuk i shaful shafo më një përdoni shumë jo jo ja kategorizoj un nuk i bëj shaful lësh ç'ari <laughs> bëjm librave në bibliotekë i v më v jo i vendos jo oke i vendos por si pushom i rendon v v yeri yeah vertikalisht un i rendis ose i vendos jo Ëm, um, i chuet ndryshe, kaç. Mm, ka një form tjetër. Un para Praxin... se të vë libra ti puth edhe hop. Jo Altin, jo. Muam më pëlqen të marr erë. No. Edhe un e bëj këtë, por nuk oh. o, Kazien, libra, ka lidhje me këtë. Kjo vjen për shkak të um, farëra libra, asgjë s'ka. Është bardh prandaj. Ëm. Çfarë u bëm librave në bibliotekë? Çfarë u bëm? I lë, i lë gjithashtu. I lëxojmë. Jo. Un do të desh një ndihm shumë të madhe, por ti prap nuk po e kupton. A më blet tani këtë? Mundot të zonë nuk nuk ka, ka dy herë që të ndihmon. Gjej prapë tani. Atëherë fillon me S. Bravo, ieri. S, S, a dhe e e S, S, jo, jo. S, S, selekcionon. ST, bravo. S, D. O bravo. S, D, pra S. Po më simi flet librat këtu, a? Po univers, si më i përbë. Librat vijnë këtu mi. Se t'kesh vend Po, kër kuriu... po, ju tha përpemët e parkut E nga të përpemët, se kuptuar dhe e bëra pak në të thjesht E nga tërë e farën dhe më thënë Po, e nga të rova, sepse unë kam dojnë në gjëtë gjitë ka hus në të dima Zagonisht janë robat tiri, kur hapen Ajt se u lirua thesi me pesi lek O, shkonte Ato nuk janë të stjeltin Ato janë rëmuj komplet Sekurishtem filim librat i herkur asim Asaj O si majist A më më më, po A më Dhe yes, yes. zëz e ajo vetëm me librat ndodh më se fut <laughs> kot tash. Edhe ashtu mund ta shoh. Po librat në bibliotek vendosen ose sti ose oh, ka kategorizohen sti. ose stivohen. Po stivohen. Kaq tani. Sti. Po i tham pra për pjesën e an, parkut, për drut, çfarë ndodh etj etj. Bën stiv. Po jo vetëm për rrobat pra. Edhe rrobat madje mm, nuk çuhen. Mm, mm. Që stivohen. Se stiva e druve, po. drut po stiva po stiva e bëjmë. Drut ja. Po vetëm prandaj nisa me pemët, po ju nuk e kuptuat. Ju prandaj e xevat e biblioteka, se ndoshta do ishte më thjeshtë. Ok. Falendero, vazo që na komplikua sërish jeni. Ju këtë çe bëni nga herë. Jo, ajo është radhit njëra mbi tjetrën, disa sende, ose rroba, ose do shtrem një dreknë bash? Po themi mistivosin. Po nuk ka leje tani, po i exagjeron fare. Pjata lidhje fare. Pjata t'ishin Stiv, ti duhet t'i hapësh. Po vaji është Stiv. Aha. Po, më fal, stivoj, eksakt është që vën një sasi gjërash ose objektesh të ndryshme rradh, njëra mbi tjetrën. Edhe librat mund t'i vendosësh në këtë formë, edhe e dashura i me jerre. Kjo është pjesa ku çunat mrziten, e di, ëh. Gjithmonë pas çaradios ndodh kjo. Po ku ke mend timi, ku ke mend? Un kam fminun faket drejt. Po pra, kështu që mos fol. Ah, ju ju keni mend, po. Dovinin edhe edhe në vizetarit tonë <gjellat> Mirë A ikim? Ikim, ikim, ikim, a, ikim. Ta një do të shkëm tek muzika në krybin e mqesit Kur të këthejemi mishdashur O kemi i fjallën e pa gjetshme të djembe Do të shikoni nse si bajza do të vuhajn Interesant Do, do të arin do luten A putin duar Kava e, <gjellat> e sigur që do ndodh Nuk kemi për ti Jojo yeah, yeah. Ndeshtu do ju japim si përgjigje. Ah, shto ah. Detani Ai ai Ai e dini se dini se Detani Ai e dini se merr në klubin e mëjesis Të mirat e urizit kafe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 Orizi kafe është i pasur në magnez, i cili është selbësor në formimin e lidhjeve të indeve, në pikësien e gjakut, kockat dhe hormonet seksuale. Gjithashtu, kanë rol në sintezën e acideve indurore, e cila është esenciale për funksionimin e sistemit nervor. Magnezi është një aktivuës enzimash dhe luan rol në glukogenes. Një kup oriz kafe i gëtuar përmban 88% të sasis ditore të rekomanduar të magnezit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 Riski ulët i diabetit të tipit 2. Sasia e lartë e magnezit e gjendur në orizin kafe ndihmon në kontrollin e sheqerit në qarkullimin e gjakut, duke përmirësuar ngjashmërinë e insulinës. Kocka të shëndetshme. Magnezi gjithashtu luan një rol vital në shëndetin e kockave. Rreth 2/3 e magnezit në trupin ton gjendet në kocka. Një sasi e caktuar e tij përdoret për strukturën fizike të tyre, kurse pjesa tjetër depozitohet në sipërfaqen e tyre për ta përdorur kur të kenë nevojë.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 Ishtë të vini në klubin e mqesit Klab FM në një 104 Edhe në ekranin e klab të vës 9-30-9-20 Po shkon Vajti mm -hmm. mm -hmm. Ate në kosa Në kemë të pojnë një fjallë Unë dhe altini Dhe jemi të bindur Që jusë kini përta gjithë të... Kur uh, Kur më stoni kur K E përta Ok Ate nërë e kur Nuk të themi kur Jemi një kosa gjeni fjallën ton Êshtë fjalla kur Jo No Êshtë një gjë që hajët Ja jo. Jo, ja, ja, ja është një një njërje Ja Concept ta Concept Ta, okej, dhe nje pak ma më vërde koncepti, po mm -mm -mm -mm. Jo ta ma më koncept Ajë shohj me sykë të gjënë Në një formë njërët in Në një formë, po në një formë, po Në një formë, po Në një formë, po është një që një mërë po e keqe? Në një formë, po e keqe? Urdro? është një që një mërë po e keqe? Nuk ka konotacion Nuk Nëse ju jo, e di, jo, bet, jo, e dhjen, jo nuk e shohim ti që vet, ne thjesht ndjejmë. Ne dii si? Jo, nuk dii si. E di ti që ndonë, jo, nuk e di. Ne ndjejmë ti gjë, sa gjëra mund të di se dica ka ndodhur këta, po. A dëvit të jap dorën? Ma jep. Jo, jepi edhe këmbën botësha. Ja, më nuk. Fjal nga Blendi ishte kjo? <laughs> nuk e di. Ndoshta nga Altili kanë përshtypje. Urime, urime zemër. Që e pas ke menduar kështu. Faleminderit zemër. Me vështir. Mhm. Ik weet ook dat je kunt moeten versterken, dat is niet mooi. Is die plot voor Ceesam? Ja, ja. Vem is juist laat. Ja, het is dood, ja. Ah, oké. Gaan we dat. Bom. Heb je het zo, Pani? Heb je bijzicht, pas geen idee door zo'n kiezen. Nuk zie het. Nuk zie het. Nuk plek het. Nuk plek het. Nuk die het. Veel aan mij? Gaan je... Ja. Ja. Uhm... Oh, het is verkaf. Jo ka një mënyrë uh, se si njeriu e ekspozon në mënyrë që ta shohë, sepse i duhet që ta shohë. Por uh, edhe sikurt mos kishte njeriu këtë mënyrë për ta, Æshtë, në fakt është koncept njerëzor. Ëh. Mhm. A është tani më hutuar të lëndë A? Jo. Është arom për shembull. Jo, jo, jo, jo. Au. A shumë dobët. S'u dobët filloj, sa ju e komplikoni atë. Ju e bëni as e pyet diçka. S'u komplikojmë. Është Ja, ju dorzuat kurrë, ju e ju dorzua fatikisht. Jo, po më vjen shumë natsh me ju se ju e ngatroni, nuk ndihmë. E ndjen, e ndjen, po. E ndjen. Mhm. E ndjen do mund të japim një ndim vajza që këto nuk thëhen më. K, k. A. Ku është kjo? Kë, kë, kë. Me më, ja. me filonë. Nuk këthehen më. Me më filonë. Më dhe o. Ja, ja. Ja mosha. Mo, mosha. Jo, jo. Mo mo mo ja, ja, mo mo mo. Po filonë me më. Kjo me, me më, pa. Mo, no, nuk është pratë. Ja mosha, jo, jo. Jo mosha, mom... Momenti, ja. Ja, ja, ja. Shsh, a, ja, ja. Ja. Por jam afer. Ja afer i jeri. Ja afluaj. Ja e jeri aqë afer sa... Uuu, së afer! Ti hollë tam se... Nuk e di, po eri fitova ato mend çka asht... i kanë. Pa, pa, edhe <laughs> mund ta djesh. Dgjoj, dgjoj, është është uh, më më me... më dhë. Është më shumë se sa momenti. Më dhë me, dhe, me, me, rita. Jo, me ja. Merita. Jo, yeah. është me Merita. Më dhë është. Është më shumë se sa momenti, nuk është më dhë, jo. Fillon me m. Po seni gjithu akoma zgromën e dytë. Është mm... më shumë se sa një moment. Ne keni 1 minutë vajza se kemi reklamë. Pa, hajde se vati. Po kat bëjmë kokën kjo gjë apo jo? Kat bëjmë kokën. Kat bëjmë kokën. Po kat bëj bravo, kat bëjmë kokën. Ne vota sa minuta vaje. Oh my god. Ah, nuk më vjen. Me bëj ti. Edhe 1 minutë si s'i thotë, s'a gosa. Ha mi gosa. Hajde, 24 rimi, Holta. Edhe 1 minutë fare këta. Çfarë bëj? Amolori, Kevin i de. Oh, bëm pakse 1 minutë tani. Është është tani të gatuar fare me këto. Mu, mu, mu, mu, mu. Jo, nuk është më u. Jo. Ja. Është një mundësi. Jo, jo, jo. Është, djegun dash është më shumë se sa një moment. Ka të bëjë me kohën, është më shumë se sa një moment. Dhe fillon me M. Me fillon me M. Oh my. A gosa. Tanin, tani kanë ngjerë vetëm gjysmë minuti, ha. Jepini këtë. Mu. Jo. Po e prasë, mo, mo, mo. Po, po juzat jo. Jo momenti për jo. Jo. Jo, pra u dukje. Ja. 1 muaj. Ja. Mi mi mi mi. Ja. Jo. Ja. Oke, për ndër të gjitha. Sa ishte miri? Mi mi. Ka 61 orë. Holta. Jo, jo Holta. Blazme. Ës sa të frikshëm jeni, ës sa të frikshëm. Jeni të smes. 1 minutë konta. 20 minutë konta. Unë që kur vajtë e të ashtu në ndrit asht një minut Jeni shumë të poshtër, jeni shumë të këshin Kemi thënë, 8 herë, fjallën minutë gjatë qësaj O së të që, o mos Eda si da nga se së sësir MUU MUU MUU MUU MUU Mba Atëherë shtivos ishte shë radio në ka gjitur Ana 068 mbra numëri fiton 2 bileta për nësineplex dhe shë radio në qurnëve që ishte minutë Wow E ka gjetur. E ka e gjetur. Erlina. Erlina 836 i barënumra. Bravo Erlina. Titon një lule nga bota e luleve. Bravo Erlina. Okay. Wow, sa e vërtetë. <laughs> Ku thehemi pas ka? Dakor, ka thehemi. Tani pa reklamitet. Dita e hapur në Hospitality and Tourism Academy. E ja ni juni me profesionet e kërkuara në bar, restorant dhe recepcion. Merni pjesë në leksionet e hapura të shtunën data 27 shkurt, ora 10 deri 13. Për më tepër, telefononi në 068 200 4000. Hospitality and Tourism Academy trajnon profesionistë Kur kruasan Belino, bua pjesa e jetës son. Un jam Aldo dhe Belinon e mar me vete edhe në zyrë. Un jam Toni, bashkë me librat në çantë vendos gjithmonë një Belino. Un jam Elona dhe teksa dëgjoj muzik, shijoj një Belino. Të gjithë përzihen Kruasan Belinon, sepse Belino është pjesë e pandashme e jetës son. Se Belino është kruasanti jon. e pesëdhjetë minuta tani në klubin e Mëngjesit në valët e Kave FM në 104 Mëngjesi Good morning Mëngjesi Ader ne domo fituesin 1 minutë Mëngjesi 1 minutë 1 minutë 1 minutë Okej Mëngjes Lori Mëngjesi Ader ë ul të marrëm gjithë fituesin s'ka asnjë Jo Wow Gëndem Më falë, kemi kuisin me, me qendë, dhamë të fungët? Kojëri. Ok. Si me më. I fundit nga Bill Clinton i shte? Bill Clinton. Se ka dhe një, jo, bëharona. Pra si ishte? A, në cu plage. Mm, je, body, body. Ta, buddy, buddy. Buddy ishte? Ah, ok. Buddy, buddy. Më falë një atërë. Mm. Êshtë Andrea 980 që fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo, Andrea. I lumët. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Po më tregonin në këta mishtemi këtu në studio që kanë dalë në fazën online fotot duke bërë seks të Uf. Jessica ndoi. Mm. Po Hama, lori, pa, dhe pa, dhe po. <laughs> <laughs> o oh. <laughs> Lori. Pam Lori, vazhdo. I patin pak shpërthim atje. Po po, e dëgjoja. E Lores ka folur asnjëherë kaq fort. Po po. <laughs> Aha. Isin dalur. <laughs> <simit> Isin dalur vërtet. Të... Isin <skrisa> të... si dalur. Bravo Lori. Se kishte dalur. Ejë. Okej, bano një not pak më serioze. Thani, kjo është një faqe ku mund të hynë të gjithë fëmijët apo jo? Është normal. Ë nuk është vetëm një faqe që e bën. Shkruajnë kokat e shkencës <skrisa> shqiptare <skrisa> <skrisa> atje. <skrisa> Akademik. <skrisa> Për më te por ka aplikacione që mund t'i vind lajmet në telefon njërës njërës njërës ja. njërës njërës Nëse unë bënjë një kërkim në Google, e gjejë vetëm tek kjo fashëa, bër e gjejë në shumë fashë e shqiptaritë Kënë për shtypjen që janë në disën fashë e blenjës Si qojë, si ishte titulli? <coughs> ah. Si ishte titulli e të. Shumë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t damifundit.fax.al panorama. Po gjithë tipash. E është shumë, është shumë. citynews.al bomb klikimesh. Telegrafi. Ta. Ë, të të ne apo provojmë këtë. Ai kanë xhier kë? Jo, ai kanë xhier. Ta rregojmë. Jo, jo, jo. Jo Lori. Jo Lori. Jo Lori. Nuk Lori. Jo Lori, no Lorini. Ai pas kanë xhier. Në veç Telegrafi, edhe tema, edhe BalkanWebi, edhe edhe edhe edhe. Në them se e ke vësur kanë kanë kanë fshirë vetëm fytyrën e atij mashkullit. Ëh. Mm -hmm. Se normalisht ai është namuzi. <gjit> po po. Por kjo let dali lakurish. Po ne malle. Kjo e meriton. Kjo. Por kjo vetë. Kjo femër është në fund fare. Po. <gjit> Edhe po nuk e di tash, jesh Gazariaj, pornografia, çar mm -hmm. çar djalli nësh kjo. Jan gatuar mm -hmm. gjithë gjërat bash janë për janë për lëmsh. Po futo me tash. Dikur mendo se sikon nëse duam Në lloj përmbajtje të tillë ka faqe që ofrojnë. Mm -hmm. Ka njerëz të rritur që po dinë se. Po kishin një revistë, një rregoj që i bërmande vetëm ajo apo jo. Zëri popullit. Kunji, kush veçan? Po ko e? Jeta, shkencëta e jeta. Jeta është chef. Pioneri, yllka. Fatosi, çore, çorevisë ka pasur. Fatosin do. Mos e sipas hire për këtyre. Ka materiale të veçanta për këto. Fatosi është revistë, është personazh. A, çka kanë? Ka shumë. Ka qenë revistë. I ngatrohen. Nice. Um. Mm -hmm. Wow. Ju ju kujdes prinder. Kujdes ku rhapnin faje. Po un nuk e kam me Jessica mm -hmm. ndoin. Nëse nëse njeriu do të bëj foto në banjen e vet duke bërë dashurinë të bëj çadoj. S'është vetëm ajë ka mbushurin unë që shumë kanë bër. Apo jo. Ja, po thej, mirë mos bësh se të dalin, po. Mania për të nxjerë më pas të të foto. Vetëm është... për klikime jeri. Money is your god. Të miat ja. Në këpëtonë, ideja është për lek, njërë ju i bëndë gjitha, po... Faqët të të kete pak reputacionë, pak respekt për lecëzuesin, pak... Mbrojtje për fëmijën... Sa ato a, janë taksesushme të anjë, gjithë kush mund të shikojë... Fotot nudo... E... Pozicionet e... E dëshiruarë... Dhe nuk është... nuk është e... Nuk, nuk e ti, nejse... A të da nëzirë dhe New York Times-i? Sa besoa doan cizën korrierë të lavera? Jo. No. Jo. Se nuk po përbën thelbi të thelbit të gardin. Pasi sigurisht s'më bënë ne, s'e lajmën kanë. Dëgjavë të foto iri. Unë bëhem, e dikush mund të thotë, por këto nuk kanë një time si nuk kanë thelbin, nuk kanë uh, korrier, nuk është puna që të jenë, se s'mund të jenë, se Shqipëria s'ka kapacitetet intelektuale të Amerikës, Italisë apo Britanisë. S'po pretendojmë ato, po, po të paktën një standard vihet, që është një vi që mund të respektohet ëhm, uh, nice. Që sjellim tek lajmet e darkës ndoshta, ndë i ndjerin pa mështypin? Po. Imagjinojmë për shembull, lir pacën, domethënë, publikohen fotot nude të këngëtares, po, duke bër P.P. Tani si përfundim këngëtarëse kjo. Po si këngëtare një tani, çon si ka? Un mendoj që edhe një herë ka goditur në shenj duke u bërë famshme, bravo. E sidur lartë më lartë. Nuk i kanë xhir vet kjo, mendoj unë, apo i kanë xhir vet? Po, vetëm nuk i kem thënë bujë. Mun teatër ja tek në Marrëzi. Shiko, ë uh, në fakt, në fakt është fjalë që se s'bën me dora e kësaj. Jo, ajo duhet të gjatë dorë të zonë apo. Ë po. um, ideja është këtu që që u ka gjetur u ka gjetur kokën shqiptarëve që, që, që, që, që, që, që, që, që si kanë doi. Po, si kan që ndoin mund të qendrojnë në lajme sa herë të doi. Sa herë të doi. Sa kohë të doi. E fut në dollap, e nxjegat <laughs> dollapi, foto, kjo deputeti Malupi ma, ma kërkoi do të mbaj kështu do të mbaj ashtu. Ky është niveli kulturor në fund fare i vendit, kështu që edhe ne kot të çosa banu më sho. Ta Kta jemi domethën. Jessica Fenik. Dare ra rim rap ram ram ram. Ikem. A dhe, duke ju uruar një të hënë fantastike. Do ritagohemi së bashku nesër në mëngjes, ditë 3. E fundit për sot është nga James Bay If you ever want to be in love. Na blendi njëri gati në oltat e Lorit. Çao, së bashku nesër. I'm just like it used to be Talking for hours about a different life Surrounded us in memory In the coast still close enough